Jó reggelt, ma 2018 május negyedike péntek van. Három perccel múlott reggel 7 óra. Ez a kéfejjáncsi minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és a kicsi nyűgös Fiala János műsora. Persányi Miklós, Navracis Tibor, Karácsony Gergely, Bácska János, aztán egy kicsit Önökkel azt vége. Tízre megyek a virágokért, meg a lufikért, aztán haza, akkor átöltözöm, de... Ez már tegnap sem jött be. De ugye az ATV-ben nem mehetek be rövid nadrágban, hogy most ballagásra lehet de rövid nadrágban menni, hát... Ez még kétesélyes. Ugye hát a mai nap központi eseménye az mindenféleképpen a ballagás, és akkor arra kell, hogy figyelmeztessem magamat, még mielőtt a környezetem figyelmeztet erre hogy fiala nem te vagy a főszereplő. Amiről meg ambasszan teljesen csak úgy kéjféjancsisan a tenap este jut eszembe. Soha többet nem megyek Bobby meg Ferin koncertre. Soha a büdös életben. Én még olyan hangfényvesztés, mint amit tegnap volt. Nem jó dolog megöregedni. Nem jó dolog invenciótlanná válni. Ott nagyon sokan valószínűleg valami egészen más tapasztaltak a művészete palotájában, mert ha azt nem is mondom, hogy kilobbanó siker volt, de a nép nagyon lelkes volt. Én teljesen kivoltam akadva. Szegény honkolát nem is hagytam békén. Aki természetesen azt mondta, hogy bezzeg, amikor az én választásom van, akkor, hogyha valami borzasztó, akkor is elnéző vagyok. De aztán beláttam, hogy a Rámpás című film például borzasztó választás volt. Bárha választanom kín a Rámpás című film és a Bobby Megferin koncert között, ami azért lássák be, hogy egy teljesen lehetetlen választás, szóval a kettő nincs egy műfajban, akkor én inkább a rámpást választanám. Nem mondom, hogy a fizikai kínok kínyát éltem át tegnap. De valószínűleg, ha ezt más teszi, akkor volna, hogy ne unatkozzon ilyen feltűnően. 6 percen volt reggel 7 óra, ma 2018 május 4-e van, és péntek ez a Kejfe minden, amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók is Fiala János műsor, és hogyha valamilyen üzenetet neki eljuttatni bárkihez, az most tegyék meg 0614890999 és 0636771161. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 0614890999 és 0636771161. voltam, akkor nem is tudom a saját magamra ma mit mondjuk. Ebben némi sarok is belejátszik. Jól hangzik, legalább jól hangzik. fél órában utoljára ajánlom még egyszer a telefonszámát elérhetőségemnek. 06148 9 099 9 9 és 06 367 7 1 1 6 1 A van Persányi Miklós, egy konferencia zajlott, illetőleg zajlik még Budapesten, talán ma van a zárónapja. Igen, valóban így van. Ez egy világtanácskozás állatkerti szakemberek körében a veszélyeztetett állatfajok megőrzéséről, és... A világ több ezer állatkertjének a fajmegőrző munkáját irányító emberek vannak itt nálunk, kollégák, és hát arról beszélnek a konferencia folyamán, hogy az egyes állatcsoportok körében mely fajokat, milyen módszerekkel, milyen nemzetközi együttműködéssel, és hát milyen kontinensek közötti együttműködéssel lehet megőrizni a kipusztulástól. Ez egy bizonyos szövetségnek valamilyen albizottsága, vagy ez micsoda? A, az állatkertek között a legjobbak. Ugye van a világon vagy tízezernyi állatkert. Ebből kb. 1500 állatkert tömörül úgynevezett kontinentális szövetségekben. Mi például tagjai vagyunk az Európai Állatkertek és Akváriumok szövetségének, de ugyanúgy van az észak-amerikai állatkerteknek ilyen szövetsége a latinamerikaiaknak, van az Ausztrál és Új-Zélandiaknak, van a dél a dél-ázsiaiaknak, tehát van a világon nagyjából egy tucatnyi, Szövetség, hát ebből a legnagyobbak az európai és az észak-amerikai, és hát ezek a szerveződések egyébként egy világ léptékű szövetségben vagy együttműködésben is benne vannak, az állatkertek és akváriumok világ a tagságát is képezik, de egyedileg is. Budapesti Állatkert alapító tagi 1935-től ennek az együttműködésnek. Tehát ez egy nagyon fontos hálózat, de jól lehet mindegyik kontinentális szervezet megszervezte azt a saját tenyésztési programrendszerét, amelynek keretében arra összpontosítanak, hogy az egymást közelében egy kontinensen lévő állatkertek együtt tudjanak működni adott fajoknak a megőrzésében, de az utóbbi évek fejleménye az, hogy most már ez egy globális párbeszéd is fejlődött, és az együttműködés éppen abból eredően, hogy még hatékonyabb legyen, még nagyobb genetikai készleteit lehessen a veszélyeztetett állatoknak ebbe a munkába bevonni. Emiatt ez most elkezdett fejlődni, és ez a harmadik ilyen találkozó, az első az Hollandiában, a második az az Egyesült Államokban volt, és az a harmadik, amelyik a budapesti állat kell. Hány ország vagy betülsz? Összességében, vagy 200 résztvevő van, mint egy 45 országból, öt kontinensről. Tehát itt mondhatom, hogy Kolumbiától Madagaszkárig és Indiától az Egyesült Királyságig rengeteg szakember van jelen, elsődlegesen zoológusok, állatorvosok, populációbiológusok, genetikusok, akik hát azon dolgoznak, hogy ezekbe a fajmegőrző programokba és közös törkönyvekbe bevont állatfajok esetében hogyan lehet eredményesebbnek lenni. Hány faj megőrzési programban, ha egyáltalán ez egy értelmes kérdés? Öö, összességében mintegy 500 ilyen programmal foglalkoznak a... Ez mind összes. azzal van összefüggésben, hogy az egyetszám -egy szám szám Ez Azzal van összefüggésben, hogy az ember a földön élő állatokat sokkal hátrányosabb helyzetbe hozta, mint voltak. A tropusi erdőknek a 30%-át már kihívtottuk. Az összes szárazföldeknek kb. 40%-a már domestikált, tehát ez azt jelenti, hogy ezen vagy mezőgazdasági kultúrák vannak, vagy települések, vagy iparterületek, vagy hulladéklerakók, meg ilyenek. De igazából vadonnak nevezhető állapotban kevesebb, mint az eredeti, mint egy 200 évvel ezelőtti kiindulási állapotnak csak az egynegyed része maradt meg. És ebből az utolsó 10% az utolsó mármint ebből a 25%-ból az elmúlt egy évtizedben tűnt el. Tehát ez egy rendkívüli mértékben gyorsuló folyamat. Hogy mennyi tűnt el? De a 25%-ból a 10%. Tehát 10 évvel ezelőtt még ö, ö, az eredeti állapotban 10%-kal nagyobb mennyiség volt, 33%. Ami azt jelenti, hogy ez már rekonstruálhatatlan? Nem feltétlenül jelenti azt, mert az eredeti élőhelyeknek a helyreállítására is vannak programok különböző természetvédelmi területen, nemzeti parkokban, amelyek azért a Világ területének pár százalékát képviselik e, csupán. De most tulajdonképpen Én... arról beszélünk, hogy vannak olyan állatfajok, amelyek kizárólag állatkertekben találhatók, meg szabad területen nem, és ezeknek a száma is olyan alacsony, hogy ezért fajmegtartási programot kell kitalálni, vagy fajmegőrzési programot? Igen, pontosan erről van szó. A... És ezeknek az állatoknak a visszahelyezése a, ter a természetbe, vagy újbóli megjelenéséhez szinte már nem is fűződik remény? De a remény fűződik, mert egyrészt sok esetben az élőhelyek megvannak, csak az állatok tűntek el belőle, mert kivadázták, kiették, kipusztultak. De az valami. mennyire gyakori, vagy mennyire életszerű, hogy egy egyébként állatkertben fenntartott fajt megpróbál maga az állatkert visszatenni a szabadba, miközben általában fordítva szokott bekövetkezni? A történelmi léptékben valóban úgy volt, mondjuk egy... Évszázaddal, még 40-50 évvel ezelőtt is az volt a jellemző, hogy az állatkervi állományok a vadonból jöttek az állatkertekbe, azonban ez a tendencia lényegében megfordult, és ma már arról van szó, hogy az állatkertek a saját szaporításukkal látják el, tulajdonképpen az intézményeknek a bemutató-oktató funkcióit, de ezen túl képesek arra is számos faj esetében, hogy nem csak fenntartsák ezeket az állományokat, hanem vissza is telepítsenek. Beleértve, hogy ezek az állatosul a nem életben nem látták a szó hagyományos értelmében veszülő falujukat? ez ezt is természetesen. És természetesen... Hogyan, találj, hogyan tanulják meg a szülőfalujukban egyébként gyakorolt életet, hiszen az állatkerti élet, azért ez nem ugyanaz, mint amit adott esetben a vadonban megélnek. Ez egy külön tudomány, hogy kell ezt csinálni. Vannak kialakult technológiája, meg fajonként változnak, és vannak olyan állatcsoportok, amelyeknél ez viszonylag könnyen működik. Mondjuk például a patás állatok esetében számos olyan állatfajból léteznek ma már több százas vagy akár több ezres állományok, amelyek évtizedekkel vagy esetleg évszázadokkal ezelőtt már kipusztultak az eredeti élőhelyükről, de a visszatelepítés után képesek voltak visszaszaporodni, vagy egyszerűen, hogyha békén hagyták őket, és az a néhány példány, amely még megmaradt és kiegészült állatkerti példányokkal azok képesek voltak új jelentős populációkat alkotni, és olykor már nem csupán az ember által kontrollált területen, hanem sokkal szélesebb területeken is. Egy ilyen klasszikus példa, egy olyan szarvasfaj élt Kínában, a Dávid Szarvas, amelyik a múlt, nem a múlt, hanem a 1800-as évek végén fedezte fel, egy missionárius a Pekingi császári palota kertjében, hogy itt valami nagyon érdekes szarvas van, amihez hasonló, máshol nincs, és ilyen amatőr zoológus volt. Dávidnak hívták az urat, és Dávid szarvasnak nevezzük azóta ezt a fajt, és néhány példány sikerült elvinnie külföldre részben állatkertekben részben vadasparkokba kerülve elkezdték ezeket szaporítani szerencsére mert jó lehet Kínában már ekkor a természetben egy példány sem volt belülük de a császári Palota kertjében megmaradt egy állomány azonban a boxer idején ezeket is mindegy szállították egy példát mondjál légy arról ami az elmúlt napoknak volt a témája ezen a konferencián itt Budapesten egy. Tehát ami hozzád vagy a legközelebb álló volt, vagy a legfontosabb, nem tudom melyiket fogod kiválasztani, nem is befolyásolhatlak, annyira nem ismerem. Hát igen, amikor egy-egy ilyen konferenciára sor kerül, ez egy nagyon sokszálló esemény, ami például engem hát nagyon érdekelt, hogy hogyan lehet tervezni a gerinctelen állatok számára ilyen természeten kívüli tenyésztési programokat, és a visszatelepítéseknek a megszervezését. Oké, okay, maradjuk látok. ennél a példánál. Ez a tenyésztési program egyébként mondjuk, ahol zajlik, Budapeste vagy bárhol máshol, ez az állatkertben egy látható vagy nem látható területen zajlik, vagy folyik? Egy része látható, hiszen hát a budapesti állatkert, az európai tenyésztési, nemzetközi tenyésztési programok közül a szinte minden tizedik állatfaj részt vesz ezekben, ugye 850 állatfaj van nagyjából a budapesti állatkertben, és 75 programban veszünk részt, meglehetősen sikeres ezek közül némelyik, mondjuk például a rózsás pelikánokból, amelyek az állatkerti nagy tavon úszkálnak, az európai állatkertek között talán az egyik legszebb ilyen pelikáncsapatot láthatja, aki oda megy, az ezeret forduló óta 40 példány sikerült kiköltetni. Jól lehet az előtte levő 140 évben csak esetlegesen 4-5 példány volt az összes szaporulat. Vagy a rózsás flamingók, azok közül 150 kis flamingóból lett szépen felnevelkedett nagy flamingó. És aztán ezeknek az egyedeknek a szétosztása különböző állatkertek között az hogyan megy? Miután egy együttműködés van, amely hát nem egyszerűen csak az állatkertek közötti, hanem a szakemberek közötti együttműködés is, ezeknek a kiválasztott állatfajoknak a szakértői bizottságokat alkotnak európai szinten például, és ezeknek a bizottságoknak van egy vezetője, akit fajkoordinátorának neveznek, aki nyilván tartja mindazokat a egyedeket, amelyek például az európai állatkertekben léteznek. Ez így mennyire nyomják ráhácsat? Ugye van maga Európa, meg nem maga Európa. Én csak feltételezem, de majd visszaigazolsz, vagy sem, hogy például Budapest vagy Magyarország méretéhez képest, és gazdasági erejéhez képest, a budapesti állatkert az talán nagyobb, mint mondjuk egy, meg több egyedet is felmutat, meg moderne facilitásokkal rendelkezik, mint egyébként a gazdasági erejének megfelelő országok általában felszoktak mutatni. Az, hogy egyébként maga ez a szövetség kinek juttat ilyen egyedet, hogy aztán a nézőközönség elárasza az állatkertet annak érdekében, hogy megismerkedjen, ezzel a korábban sohasem látott állattal. Ez mennyire van összefüggésben azzal, hogy Londonban többen vagy London irány nagyobb érdeklődés van általában, mint Budapesti irány, de mondhatom Bukarestet is, tök mindegy. A, a Londoni állatkert irány nincs nagyobb érdeklődés, mint a Budapesti irány. Ezt, ezt is mondhatom, hogy nagyjából egy, egy szinten van. E, nyilván, ha valaki egy adott fajnak a programját vezeti, akkor Előfordul, hogy maga felé hajlik a keze, de nincs ilyen mag-európa, meg periféria-európa. Kelet-európai állatkertek is vezetnek ilyen programokat. Azt kell mondanom, hogy egyre növekvő mértékben. Mennyire a... egyedileg működik ilyenkor az ember, mint egy bélyeggyűjtő, hogy azt mondja, hogy ezért a bélyegért a következőket kéri cserébe? Nem működik, ez, ez nem így van. Egy adott faj esetében az egyedüli legfontosabb szempont... Az, az, az, hogy a faj megőrzése az állatkertben lévő populációnak a hosszú távú fenntartása a szempontjából mi az előnyös és mi nem. Tehát a koordinátor a, dönti el azt, hogy melyik egyedet, melyik állatkertből, mikor hová kell vinni. Nincs pénz, nem fizetnek egymásnak az emberek, és nem annak, hogy majd legközelebb most én adok neked egy, egy mandrilt mondja a nálunk Segítséget kérek, mi az a mandril? A mandril az egy nyugat-afrikai majomfaj, egy féle, amely hát arról érdekes, hogy a kímjének egy nagyon színes feje van, ilyen kék és piros színek rikító Sokfélesége mutatkozik meg rajta, egyébként egy, egy népszerű érdekes állatfaj. Ennek a programját a mi állatkertünkben vezeti, koordinálja a több száz méltány, nyilván tartja a Vidákovics István nevű kollégám, és aki egyébként tagja az Európai Emberszabású Bizottságnak is, tehát... Ha úgy tetszik, ez egy befolyást is jelent, így tudjuk mi is az érdekeinket ilyen szempontból is képviselni, hogy ne járjunk rosszabbul, mint más. De például a tekintetben, hogy a, ahhoz, hogy a mandri populáció Európában egészséges legyen, ne legyenek beltenyésztések, emiatt neki kell azt megmondania, és nem adott állatkertek szakembereinek, hogy akkor most melyik egyedet honnan hová kell vinni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás legközele Városliget kapcsán is beszélgetünk, illetőleg gondolom, hogy rövidesen jön, jön, jön, hol nem volt várnak az átadása. Igen, ez most már valóban napok kérdése, és ott tartunk, úgyhogy nagyon izgulok, hogy tényleg olyan sikeres lesz, ami ennek szeretnénk, hogy az emberek szeressék. Beled együtt izgulok. Köszönöm szépen a közreműködést. Köszönöm a figyelmet. Én is köszönöm, persze miklós hallották. Jó reggelt, lehet? Merre tetszik lenni? Magyarországon vagyok. Az, eh, amit lehet olvasni, visszaolvasni a hazai sajtóból, mindazzal kapcsolatban, ami hivatalosan úgy szól, hogy a hivatalos javaslatát az Európai Bizottság a 2021 utáni uniós költségvetésre, eh, az mennyire torzítja azt a valóságot, ami egyébként ott Brüsszelben ki lett fejtve eh, ezen bizonyos költségvetés kapcsán. Fú, ez egy jó kértés, mert nyilván valamennyire torzítja, körülbelül annyira, amennyire egy eseményt egy ember az ismerőseinek a saját szemszögéből meséli el, és ez nyilván részetenében eltérhet attól, ahogy egy másik ember látta. Én azt mondanám, hogy nagyjából ilyenet a többéves több pénzügyi keretterv hogy minden ország a, a, vagy minden ország közvéleménye, az Számára a legérzékenyebbnek tartott kérdésekre figyel. A hollandok, osztrákok, svédek például arra figyelnek, hogy, hogy mennyivel magasabb a befizetési ráta, azaz őnekik mennyivel többet kell befizetniük az uniós költségvetésbe, és ez jó vagy nem jó. Közép-európai országok nyilván arra figyelnek, hogy hogyan alakul a kohéziós politika, a franciák nagyon figyelnek a mezőgazdasági politikára. Tehát mindenki a saját magáért, és a magyar interpretáció is ennek megfelelően. Én nem mondom azt, hogy torzít, csak egy magyaros, tehát egyrészt ugye nálunk a kohéziós politikára, tehát az EU támogatások kérdésére helyeztek nagy hangsúlyt, illetve erre a bizonyos jogállamisági Feltétel rendszerre, amit sajátos módon egyébként a magyar sajtó egyöntetően, kicsit a külföldi sajtó egy része is úgy fordított le, mint Lengyelország és Magyarország elleni újabb büntető akció, holott szó sincs. De lehet szó a jövőben, de hát ez nagyon okos az az űjságíró, aki már most előre tudja, hogy ez így lesz. Ha jól érzékelem, akkor ezért az Unió költségvetésének egy ilyen rendkívül bonyolult rendszere, egy tartalmi jegyzéket látunk, amiben egy fejezet az, amivel Magyarországon foglalkoznak, vagy viszonylag sokat foglalkoznak, de ez gyakorlatilag egy ilyen háborús békeméretű könyv. Igen, ez ugye 7 éves költségvetés. Tehát következő 7 éves időszakra szól, 2020 utáni, tehát 2021 el kezdődő 7 éves időszakra, és ez az, ami beállítja a nagy számokat, hogy egy példát mondjak, a... egyébként, hogy eldítset egyek vele, önnek is és a hallgatóknak is, én vagyok a, a legnagyobb nyertese, sőt, történik az egyetlen egyértelmű nyertese ennek a következő 7 éves pénzügyi időszaknak, már az én tárcám nem én személy szerint, hanem az én tárcám. És az, az ön tevékenységének is az elismerése egyben? Vajon? Hát az, vagy vagy szeretne szerény maradni? De eredménye mindenképpen, tehát nagyon sokat lobbiztunk ezért, mert nagyon sok akciót folytattunk. Erasmus, Kreatív Európa és Európai Szolidaritási Testület, tehát mind a három. Ön, én vagyok az az egyetlen biztos a, a 28 közül, az elnököt leszámít a 27 közül, akinek a tárcájához tartozó minden területnek nőtt a támogatása. Nincs még egy ilyen a közül. És egy kicsit irigykedve nézem mindig a biztos társaimat, hogy őket az otthoni sajtó, tehát a hazájuk sajtója milyen mértékben kíséri, jó értelemmel, figyelemmel, mert ilyenkor ezt egy kicsit a hazájuk diadalának is interpretálják, és képes Magyarországon teljes reménytelen eladja, hogy a magyar biztos csinál is valami Brüsszelben. Szeretném megnyugtatni, ez nem kizárólag az önterületére vonatkozik. Igen, igen, igen, igen, tehát annak idén változó nekünk klasszikussal hallottam ezt a mondást, hogy Magyarországon meg kell ahhoz halni, hogy elismerjük. Egy nem tudom, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem sürgetném az időt, de igen. Ezt, ezt, ezt a komponensét tegyük oldalra, miközben természetesen az ember zavarja, mint kavics a cipőben. Azt kérdezem öntől, hogy maga a bizottság egyébként mennyiben alkotója ennek a költségvetésnek, hiszen az ember azt feltételezni, hogy ezt egy szakaparátus készíti, ez a szakaparátus pedig hiába van önnek felkészültsége, ebben konkrétan valószínűleg azért nem biztos, hogy őtől sem tudna levizsgálni. Nagyon, nagyon nagy mértékben, és fogalmazhatnék, hogy meglepően nagy mértékben alkotója, tehát mi magunk, a biztosok, három, háromszor vagy négyszer foglalkoztunk külön ilyen úgynevezett kollégiumülésen, tehát ami a kormányülésnek megfelelő, ahol a biztosok ott vannak, csak ezzel a témával, és nagyon komoly viták voltak, számszerű viták, szerkezeti viták, tehát... Még azt is mondanám, hogy sokkal többször foglalkoznak a biztosok ez a 7 éves költségvetéssel, mint egyébként egy országban a, a miniszterek összessége az aktuális költségvetéssel. Ami azt jelenti egyébként, hogy ez a grémium ilyen mértékben átlátja Európa gazdasági helyzetét? Hiszen egyébként mi alapján vitatkoznának? Igen. Tulajdonképpen igen. Hát ugye mindenki egyrészt képviseli a saját szártat. Azt értem, Én... azt értem. Másrészt azért mindenki különös érzékenységgel rendelkezik a saját hazájának a szempontja iránt. Harmadrész Összes... az Európáról. Igen, azt tehát... el, hogy összességében mennyi pénzről beszélünk? Fú, összességében nem tudom megmondani. Összességében nem tudom megmondani, a fő összeget nem tudom megmondani. De ez a fő összeg az egy írtatlan szám. Nem? De hát írtat, csak ilyen ilyet, ilyet haz mondjak, hogy a, a Horizont Európa nevű kutatási program. 100 milliárd euró hét évre vagy a, az én Erasmus programom 14 milliárdról 30 milliárdra nőtt a következő hét évben, tehát 30 tehát ilyen összegek ezeket járótás 300, 300 elnézést, rá, amikor ön, ön multidőben beszél, az azt jelenti, hogy magát, a, elnézést, ha tájékozatlan vagyok, itt van egy okos ember, az majd engem kiabít az én tájékozatlanságomnak jelentősége, nincs az ön tájkozottsága, az képest e tekintetben, hogy ezt már jóvá hagynia nem kell senkinek? De, de, de, de, Mi is, most kezdődik. multidőben a... beszél, azt mondja, hogy ennyi volt, ennyi de. lett. Igen, hát igen, mert az, nem az az igazság, hogy politikailag optimista vagyok abban a tekintetben, hogy az Erasmus nem tehát. Az, az a bizottságnak a tervezete. Oké, okay. a bizottság létrehozza ezt az izét. Ugye ez egy ilyen kulcs szó, akkor az ember nem tud rosszat mondani. Maga a bizottság ezt az izét, ami az egész költségvetés, illetve azoknak az, az irányszámait, azt milyen arányban és hogyan fogadja el? Hogyan fogadja el? Igen, tehát többséggel, vagy egyenként szavazod, hogy hogyan hát van ez? Ugyan ezért volt az, hogy gyakorlatilag január-február óta a a velünk dolgozó köztisztiselők egy jelentős része, és mint említettem a biztosok is időről időre ezt vitatták. Tehát addig, addig megy a vita, amíg valamilyen formában... A vita egymás között, vagy kivel? Egy, egymás között, igen, a biztosok egymás között. Tehát, De akkor, akkor mondjam, vagy és... hárman, vagy az egész testület? Vagy hogy ketten vagy hárman, vagy az egész uh -huh. testület. Attól függ. Uh -huh. Tehát Én nekem volt egy nagyon komoly vitám, azért, mert a... a, a voltak olyan biztosok, akik szerették volna a kultúra, a jelenleg meglévő önálló kulturális programot beolvasztani egy ilyen értékek és jogok nevű programba. Mert? Én ezt nem szerettem volna. mert azt akarták? Aki akart, az miért Ő azt mondta, hogy azért, mert a kultúra alapvetően az értékekhez kötődik, és ez... És akkor az más valakihez tartozna? Vagy ez mire jó? Vagy miért jó? Ö, más valakihez is tartozna akkor, igen, a és én meg attól is tartanék, hogy akkor kulturális programokból finanszíroznának más jellegű programokat. Mm -hmm. És ezért én végig ugye ellene voltam, és kezdettőfokat küzdöttem. Ellene különböző fórumokon, a legkülönböző fórumokon, kettes beszélgetéseken okay, vagy biztákon... Oké, okay. azt árulja el nekem, aki ezt az egészet csak mérsékelten érti, amikor nyer, az valójában ugye úgy, mint egy foci meccsen, nem jön létre, de az, az amikor ön győz a szó átvét értelmében. Kösdekintett, hogy ön nem nagyon szokott ilyen szavakat használni, tehát amikor ön nyer, meg tudja nyerni azt, akit, akkor ott végül is a pecsét, milyen módon kerül rá? Hát tulajdonképpen úgy, hogy az, aki felelős az egész 7 éves Költségvetésére ez most jelen biztos, ő felhív közli, hogy, hogy nyertem, és aztán a tervezetben is azt látom, és a, ez a kollégium elé is került, tehát a biztos a kereskedelme elé is került, és ezt ott szentesítjük is, hogy nyertem. Tehát ez ott csak akkor külön külön marapultúra. Ön egyébként az egészet gondolom, hogy mérsékelten kell, hogy átlássa, hiszen a saját területe is háború és béke, elnézést, hogy háború és béke é, igen. igen, ez így van. Ezért nem tudom megmondani a fő sem sajnos, mert annyira, egyrészt annyira koncentráltam a részlet kérdésekre, hogy, hogy nem tudom megmondani, hogy, hogy mennyi most a fő hanem csillagászati. Tehát magyar főleg, főleg forintra átszámolva, egy csillagászati összeg. A legnagyobb összeg, ha egyáltalán van értelme, az mire megyen? Ez hát a mezőgazdaság, közös mezőgazdaság. Ugye két nagy ilyen kosár van, hagyományosan a közös mezőgazdasági politika, tehát a, a, a termelőknek kifizetett uh, támogatások, illetve a vidékfejlesztési támogatások azok, amik a legnagyobb tétel. Most már azért a kohéziós politika is elég jelentős, de mind a kettőben, most csökkenés van. Ugye a, a, a 7 éves költségvetésnek az egyik alapvető problémája az volt, hogy nagy Britannia csökken a, következtében csökkenhet a költségvetés. Ez teljesen ez, ez érthető. De azt mondja meg nekem, hogy maga a mechanizmus egyébként, ahogy működik a bizottság ezügyben beleért, vagy permanensen változnak a szempontok, az egy bejárt menet? Maga a mechanizmus egy bejárt menet. Tehát az ha ön menetben... előde is ugyanígy jártak el, fel más főszegek születtek és igen. más megbeszélések voltak. Igen, igen. Sőt, ez azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen a 7 éves költségvetés bizottságon belüli előkészítése ugyanolyan bejárt menet, mint egy, mint egy jogszabálytervezet elkészítése. Tehát ugyanazok a, ugyanazok a fórumok, ugyanazok a módszerek, ugyanazok az elvek, ugyanazok a, a, a, hát nem a szereplők, mert ezek ugye változók egy picit, de, de nagyjából ugyanaz a mechanizmus. Ki az, aki egyébként ennek az egésznek a trendirányát hagyjátán van ilyen meghatározza? Hát ez úgy nézt, hogy nyilván, nyilván a bizottság elnökének alapvető szerepe van ebben. Nyilvánvalóan a, a könnységvetését felelős biztosnak is. De már a trendirányok tekintetében volt még tavaly, ha jól emlékszem, tavaly évvéde felé egy olyan külön kollégiumülésünk, ahol, ahol erről vizsatkoztunk, hogy milyen politikai irányok legyenek. Adva van egy helyzet, ugye egyrészt a Brexit miatt valószínűleg kisebb lesz a költségvetés, ha így marad minden, vagy az első Ugye a valószínű az abból adódik, hogy közben megnövelték növelték az egyes tagországoknak a befizetési százalékát. Ez az első választás, hogy mifelé menjen a bizottság, egy kisebb költségvetés legyen azonos tagállaműk befizetés mellett, vagy. Vagy kérjük meg a tagállamokat, hogy gondolkozzanak, vállaljanak nagyobb befizetést, és akkor lehet egy nagyobb költségetni. Jó beszél azt árulja nekem, hogy amikor azt mondja nekem, hogy fiala vállaljál, akkor azt nekem kutyakötelességem elvállalni, vagy nem? Nem, nem. Mint ahogyan születtek is ezzel kapcsolatban különböző. Még most a mai, mind a mai napig vannak különböző A az osztrák kancelláltat az ilyen kurz, A napokban mondta azt, hogy ő számára elfogadhatatlan ez a hétéves költségvetés mert az elképzelhetetlen, hogy annak ellenére, hogy a kiválik az Európai Unióból, mégis nagyobb a főösszege a 7 éves költségetést, tehát egy kisebb költségvetés. akar. Magyarország például egészen az elején, az egyeztetési folyamat elején világossá tette, hogy, és a V4-ek, a Visegrád négyek, hogy hajlandók többet befizetni a kasszába, csak legyen nagyobb a, a költségetést. Ugye arról van szó, hogy talán egy lesz majd az arány 1 egy hármat szeretett volna az Unió, azt állulja nekem, hogy ez az 114, ez minden országra ugyanaz. Ez minden országra ugyanaz, érzem az összeg. Az természetes az maga változó, az arány ugyanaz, és ez egy nagyon komoly összeg. tehát milliárdok, milliárdos többlet befizetésekről van szó mondjuk egy Németország esetében, vagy egy Hollandia esetében. Tehát itt a Nevetségesnek tűnik az, hogy egy 114 de valójában már a... Oké, okay, de ha az osztrákok vitatják, akkor az osztrákokkal végül is mi lesz? Vagy minek a függvény, hogy hogyan alakul a husztri helyzete? Ha optimista akarok lenni, akkor... akkor vagy optimist, én optimista vagyok alapvetően ebben a tekintetben. Úgy mondom, hogy az osztrákok csak az elején úgymond, pozíciót fogtak, tehát ők azt mondták, hogy na hát ezt aztán biztos, hogy nem fogadjuk el, csak azért, hogy meghallgassák, hogy... De olyan hogy nincs, hogy engeménye. ők nem fogadják el, és a többiek el fogadják. Mindenkinek el kell fogadnia. Mindenkinek el kell fogadnia, de természetesen, hogy ha valaki teljesen egyedül marad, akkor, akkor azért az, az egy... Szálljunk másfél ne. percet annak, hogy aztán tovább tudjunk menni, bár így is rohan tempóba haladunk, valószínűleg mások másféleképpen vezetnék le ezt a tételt. Az egyik legnagyobb különbség, amit az ember itt Magyarországon érzékel, vagy én érzékelek, az az, hogy volt egy egészen fantasztikus képződmény, mert tényleg az ember el se tudja képzelni, hogy lesz, van egy képződmény, ami arra épül, hogy csak úgy működik a konszenzusban. Jól beszélt, igen, igen, igen, igen. Aztán a bűvítés után. Létrejön egy olyan helyzet, objektíve, szubjektíve, amikor ez az állapot nem feltétlenül fenntartható, bár mindent elkövetnek a fenntartása érdekében, jól beszélek? Igen. Meséljen nekem, miközben sajnos, vagy hál' Istennek, ön sem volt része annak, ami annak idején volt. Hogyan tudott létrejönni az az izé, amely így működött még a bővítés előtt, miközben nem feltételezem, hogy akkor ne lettek volna viták, mégis tudott úgy működni, mint amiről most úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy tovább tud így működni. Hát ugye két tényező, két tényező nehezítő. De érthető, amit szentek. kérdeztem? Hát azt hiszem, hogy a válaszomból, hanem akkor majd pontosít. Tehát egyrészt az, hogy, hogy azért a az számít, hogy, hogy hány ország Önnek ebben de közben olyan ellentétes országok érti, Franciaország, Németország. Valósítés. Ja, ja, nem. Igen, tehát igen, de, de, de mégis ugye a, az úgynevezett keleti bővítés következtében az Európai Unió létszáma megduplázódott. Igen, de most mi maradjunk az első fázisnál. Igen. Hogyan tudott az működni? Tehát egyáltalán hogyan, de nem is az, hogy hogy működött. Az hogyan lett kitalálva, hogy ez csak így létezik? Tehát ugye, nincs, hogy három Kettő arányba leszavaznak, csak úgy működik, hogy 5-0. Én azt hiszem, hogy ez alapvetően nemzetközi jog alapelveiből indult ki. Annak idején, amikor az európai szín és a kezdték, aztán pedig a gazdasági közössége meg a beiratommal folytatták, akkor azért a, egyértelmű volt, hogy a hangsúly a tagállamokon van, és a nemzetközi szervezetek alapvetően konszenzus elven működnek. A nagy áttörés, itt nem a konszenzus elve volt, a nagy áttörés az 1987-ben volt, tehát egy jóval a, a, a keleti bővítéseket, a, sőt a rendszerlátások előtt, amikor úgy döntöttek az, az, az európai egységes okmányban, úgy döntöttek a tagállamok, akkor 12-től talán ha jól emlékszem, hogy áttérnek, bizonyos kérdésekben áttérnek a minősített többségi döntés az Ez egy teljesen új dolog, mert a, a a konszenzus elv az a nemzetközi politika megszokott elve. Ugye, ensz kezdve. Az, amikor ez a változás beállt, az minden következtében ad be? Az a belső piac megteremtése. Tehát úgy döntöttek, hogy azon politikák esetében, amelyek az egységes belső piac megteremtéséhez szükségesek, áttérnek a minősített többségi döntéshoz. Ez azt is, is egységesen kellett fogadniuk. Ezt, ezt, ezt egységes konszenzusra fogadták el, hogy innentől kezdve. Elvileg leszavazható. Igen, pontosan ezt akartam, hogy... Igen. Igen. Tehát, és az az ország előre belenyugszik abba, hogy annak ellenére, hogy őt leszavazták, hogy ő nem értett egyet a döntéssel, de lojálisan végre fogja hajtani a döntést. Ez persze nem ilyen szép a gyakorlatban, tehát ez rengeteg korúja adódik ebből. Sokszor ugye Magyarország és Szlovákia esetleg legutóbb éppen a, a migráció ügyében azt mutatja, hogy sokszor a tagállamok azt is vitatják, hogy egyáltalán ott abban a kérdésben, lehet-e minősített többségi döntés a döntést hozni, vagy a koncentzus meg kell várni, de, de a nagy áttörés szerintem ebből a szempontból a 80-as évek végén volt, és egyértelműen a belső piac miatt. Ez a mostani helyzet, ez mennyire emlékeztet a 80-as évekhez a tekintetben, hogy újabb-olyan újabb fűszabály születhet, amikor nem volt? Hmm, ez egy nehéz kérdés, a van emléke. Nem, tehát röviden szerintem ez nem emlékeztet, az előzményeire emlékezhet a 80-as évek nagy áttörését a Delor, fél Jacques Delor által vezetett bizottság 1985-ben lépett hivatalba, és ők csináltak, ők csinálták meg ezt a bizonyos egységes európai okmányt, ők csinálták a belső piaci programot, ők dolgozták ki a szociális Európa tervét, ők kezdték el a másisti szerződést előkészítését, a keleti bővítés előkészítését, tehát a mind a mai napig az egyik legjelentősebb bizottsági elnökként tartják Zsák Zsákdolót, és az ő időszakát megelőző időszak volt az euroszklerózis időszaka 70-es évek vége, 80-as évek eleje, amikor a tagállamok inkább egy kormányközi tehát a tagállami együttműködésen aló, alapuló Európában gondolkodtak, és ez fordult meg a 80-as évek közepén. 83-tól kezdve, inkább az eurószklerozis időszakára hasonlít ez most. Tehát ez után, a mostani időszak után jöhet esetleg egy, egy újabb integrációs hullám, mm, fogalmazok így, igen. De ez, most nem, de ez most szerintem, ez most szerintem nem az. Tehát most azt látom, hogy a tagállamok mindegyike más-másokból, a Visegrádi négyek inkább politikai okokból, Hollandia, Svédország inkább pénzügyi okokból, de egy, egy lazább együttműködésben gondolkodik, és ami nagyon érdekes, hogy miközben a magyarok bizonyos területeken lazább együttműködést akarnak, más területeken szorosabb együttműködést, a hollandok, meg például éppen fordítva, teszik ezt az egészet a bizonyos szempontból. Egyes területeken, ahol a magyarok szorosabbat szeretnének, ők ott szeretnének lazábbat, és ahol pedig a magyarok lazábbat. Jó, én nem gondolnám azt, hogyha a valga Mihály szóvalna velem, és elmesélne, hogy hogyan alakul a költségvetés, hogyan találják ennek a számait, akkor az én hallgatóim közül tízből tizen le tudnának abból vizsgázni, utána beleét hogyha én is ebben a tízben lennék. Minden esetre, ami az Uniót illeti, hasonló beszélgetés, mint amit önnel lehet folytatni, én egyáltalán nem hallok, ami egyébként annyira nem baj mondván egy, -egy csomót az ember a most a működését se feltétlenül tudja, megelégszik azzal, ha működik, de azért különös tekintettel arra, ami, ahogy a ma be van csatornázva, az a terület, amelyről a hátralévő időben beszélgetünk, abból számra az derül ki, hogy ez Magyarország számára egy nagyon fontos dolog, a politikai jelentőséggel bír, miközben abban a dölóri változtatásban, amiről ön beszél, abban mikroszkóppal se lehetne látni, mert hogy ennek egyébként Európa egész jövőjét tekintve korán sincs akkora jelentősége, mint amivel egyébként Magyarország foglalkozik ezzel. Igen, igen, ugyanakkor, ugyanakkor a, a kialakult gyakorlatnak megfelelően, ez, mondjam, ez a gyakorlat, mint azt nem teszi lehetetlenni az ellentmondást, sőt nem is bünteti az ellentmondást. Én azt mondanám, hogy a leggyümölcsözőbb stratégia, amit a legtöbb tagállam egyébként követ. Ez a kritikus együttműködés. Tehát mindenkinek van egy-két olyan fix pontja, amiből nem nagyon akar engedni, ahol megveti a lábát, és azt mondja, hogy itt ő hozzá alkalmazkodjon az Európai Unió. És vannak olyan területek, ahol pedig azt mondja, hogy cserébe viszont ezeken a területeken én alkalmazkodom az Európai Unióhoz. Én ezt érted, mondok egy nagyon rossz példát. A humpolával nekünk van egy megegyezésünk, pontosan van nekem, neki van egy megegyezése velem, hogyha én megcsalom őt, akkor mindennek vége van. Tehát az így egyet a világ és nem, nem kell gondolkodni a folytatásban. Én különböző külön alkukkal szoktam előjönni, de ez ilyen verbális viccelődés, igen, inkább mint komoly. Aki ezt kizár, és azt mondja, hogy mindenféle alkupozíció létezik, ebben nincsen változtatás. Azt kérdezem öntől, hogy az a fajta alkudozás, amit az ember egyébként a maga primitív módján, és most nem önkritikusabb vagyok a kellettén, hanem tényleg. Tehát, mint amikor az ember elmegy az orvosod, és csak a saját fájdalmáról tud beszélni, miközben az orvos átlát valamit, amit én egyébként nem is akarnék átlátni, de nyilvánvalóan azért fordulok hozzá, mert ő az egészet átlátja, és tudja, tud talán valamit kezelni, tud kezdeni valamit az egészszel. Szóval az az az az alkupozíció, ami némileg emlékeztet a piacra, de valójában nem biztos, hogy az abban mennyire vannak ma még és ma már olyan elemek, amelyek megváltoztathatatlanok, Navracs is nem folytatjuk a kapcsolatot, ha megcsalsz engem, és mennyire, mennyire felcserélhető minden mindenre, csak annak érdekében, hogy az egész izé menjen tovább. Nem tudom, mennyire vagyok én? Értem, abszolút értem, mert inkább, inkább ez ahhoz hasonlít, ugye a nagy különbség szerintem az, hogy a az ön és az élettársa közötti alkurendszer, az két, két állandó személy. Tehát önök, mindig önök vesznek részt. Ebben igen, az igen. Az Európai Unión belül viszont cserélődő élettársak vannak, hiszen választásokat tartanak, mindig új pártok, új ideológiával, vagy új okay, politikai... de a szexuális hűség mint olyan, az közben fogalmilag nem változik. De annak, de akkor maradjunk ennél a hasonlóknál, de annak a tartalmáról viszont komoly vita folyik, hogy mit jelent a megcsalás. Tehát a. Uh, nyilván akkor maradjunk, maradjunk ott, hogy, hogy egy, ez, ez személyes vérmérséklettől is függ, meg ideológiai jóvatartozástól is függ. Hogy már, hogyha tehát egy tagállam csak rápillant a másikra, vagy kipillant az Unióból, Jó, akkor az azt mondja ekkora... nekem, hogy nincs egyetlen, tehát nincs olyan sarokpont, hogy éjszak? Hát van, ez hát a szerződés. A szerződése csoropont. A szerződése csoropont, ami azonban nem, jelent, nem rendelkezik alkotmányos legitimáció. Jó, Te nem minden olyan... közelíteném azt egyébként, hogy amikor az vetődik fel, hogy ö, ö, a feltételrendszert szabnak valamihez, amihez korábban nem, akkor az egész rendszeren belül ennek hol meg a helyét? Csak úgy tudnak feltételrendszert szabni, új feltételeket, amiről eddig nem volt szó, hogy annak megkeresik valahogyan a szerződésben... Nem nem, alkot... nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem egyáltalán, hogy jöhet létre az a szituáció? Azt mondom én önnek, adjon nekem Navracsics 5 forintot, mire ön azt mondja, oké, okay, az alábbi 5 feltétel teljesítése mentén. Uh -huh. Én azt kérdezem uh -huh. öntől, de mond Navracsis, tegnap még nem voltál ilyen bizalmatlan, most hirtelen mi változott? És ugye uh -huh. itt jön elő az a, az, a, az, a, az a szöveg, amivel Magyarországon nap mint nap lehet hallani, és lesz egy olyan politikai mazlak, ami vagy politikai mazlak, vagy sem, mert a politika, mert egyébként az Unió valamilyen módon közöl valamit Magyarországgal, amelynek, amelynek egyébként Magyarországon egyből a kommentárja jelenik meg, hiszen egyébként az eredi tartalommal nem tudnak és nem akarnak kommunikációs szinten mit kezdeni. Uh, igen, most itt, jó, itt nagyon sok minden van, de az egyrészt, aki a pénzt adja, hát azért akárhogy is nézzük, de végső soron, aki a pénzt adja, ő határozó, hogy milyen feltételekkel. Tehát valaki, ha én egy de pénzbe... azt kérdezem, hogy hogy mi az, amikor olyan új feltétel jelentkezik, amire azt mondom, Navracsics, ez korábban nem volt. Mit csináltam én eddig rosszul? Amire persze ő mondhatja azt, hogy ne legyél ilyen nai fiatal, de mégis ezt teszem, mert a kollégám önnek beszélnie kell. De akkor vonatkoztassunk el a mostani konkrét mert szerintem bizonyos fokin, a magyar, a magyar sajátosságoknak megfelelően itt valóban van egy kis, a magyar nyilvánosságban egy ilyen Magyarország felé hordása az ügynek. Tehát Nem mindenki kicsim. úgy írja le, igen, úgy írja le, a magyar sajtóban a jogállamisági feltételrendszer, hogy azt kizárólag Magyarország ellen találták. Nem, most úgy írják le, hogy április 8-án nyert a Fidesz, és rövidesen veszíteni fog majd az Unióban. És akkor igen. minden helyre áll. ez képest a maga a feltételrendszer is teljesen más. A, még pedig abból adódóan, hogy, a, hogy a, önmagában a feltételrendszer a meghatározása az egy ennél tágabb, tehát Magyarország esetében kifejezetten a, a többéves pénzügyi keresztelet magyarázó anyagok kifejezetten Magyarországgal kapcsolatban ki is hangsúlyozzák, hogy Magyarországon nincs a jogállamisággal kapcsolatos rendszer szintű probléma. Ezt nem szokták idézni a, a magyar újságok, mert nem annyira passzol bele abban a áll, abba, mint amit az Ami mögötte áll, az gyakorlatilag a, a nettó bettehiz. Vannak olyan nettó befizető országok, ahol a lakossági fórumok témája uh -huh. nem az, hogy miért nem ad többet az Európai Unió, hanem az, hogy miért kell nekünk befizetnünk az Európai Unióba, hogyha azt olvassuk az újságban, hogy más országokban viszont korrupciós ügyek vannak. És ez nem kizárólag Magyarországgal kapcsolatban. de én is elsősorban Magyarországgal kapcsolatban. Ez egy alapvetően fontos dolog, és ez egy, szerintem mi éjszakáig tudnánk beszélni. E, azt kérdezem Öntől, hogy itt jön el a kommunikációnak a jelentősége a szónak abban az értelmében, hogy egy holland mennyire lát reális képet magyarországról? Igen igen, igen, igen, igen. És álljunk igen. meg itt egy pillanatban. Mennyire van reális képe, miközben vissza lehet kérdezni, nekem mennyire van a reális képem Hollandiáról, és akkor egyszerűen válaszolok, a legegyszerűen azt mondom, hogy semennyire. De mennyire van egy, egy hollandnak, egy németnek, egy franciának, egy olasznak, egy átlagembernek, aki nincs reális képe Magyarországról? Levittem a hangsúlyt. Szerintem nincs, mint ahogy a nekünk sincs, ahogyan is mondta, nekünk sincs más országokról. A, nem is, talán nem is a reális kép a fontos hanem az uralkodó magyarázat az adott országgal kapcsolódik. Én ezt értem, de akkor ezt miért csatornázza be az unió, hiszen ez o, azt ezért? mutatná, mintha egyébként ezeknek a véleményeknek igazat adna. Azért csatornázza be, mert amikor a holland miniszterelnek vagy bármelyik holland politikus elmegy egy lakossági fórumra, vagy választásokra készülnek, és ott megszólal a választópolgár, akkor azt mondja a választópolgár, vegyük ki most Magyarországot a kosárból, Miért, miért fizessek én be a lagomból, ez, ez tényleg egy ilyen pregnáns hang? Igen, ilyen pregnáns hang. Hát ahogyan nálunk a lakossági fórumokon előkerül az, hogy ugyan már az unió miért ezt csinálja, meg miért azt csinálja, Hollandiában, Finnországban, Svédországban ugyanúgy csak ezek nettó befizető. Uh -huh. Ezeknek az országoknál az, a politikusok alapvető problémája az, hogy ő a választópolgároknak, meg kell magyarázni. Oké, de akkor azt árulj el nekem, hogy azok a fékek, gátak és izék, amelyek így beépülnek, az tulajdonképpen a holland állat átlagpolgárnak a megnyugtatását szolgálják, miközben egyébként azt mondja, hogy Magyarországgal nincs semmi probléma, de ha neked egyébként ilyen gondjaid vannak, akkor építsünk folyamszabályozást olyan helyre, ahol nem is van folyó. Hát igen, de hát ez teljesen természetes. Hát, Euró... hát a következő lépés is az lenne, hogy a Holland, akkor maradjunk a hollandoknál, a holland miniszterelnök azt fogja mondani, hogy ne haragudjatok, de engem otthon egyfolytában izyeggatnak azért, hogy mi miért 1,114-et fizetünk be, amikor ilyen balhép vannak, nem tudtok megfelelő garanciát adni arra, hogy jól költitek el a mi pénzünket, akkor mi nem adunk egyet. Itt kell, hogy megálljunk, mert most éleszek a, a Navracs, és azt mondom erre én, hogy honnan tudod az, hogy így van? Miért vagy te ilyen bizalmatlan? A klub Rádió meg a Fialajános műsorra beszél hülyeségeket. Jó, én pedig a holland miniszterelnök vagyok, én pedig erre azt mondom, hogy Ugye, az nem a te dolgod, hogy én bizalmatlan vagyok, vagy nem vagyok bizalmatlan, én ennyi pénzt szólok adni akkor a jövőben, ha nem az Jó, de fontos. ez számúra egyetlen dologról szól, és az nagyon szomorú, hogy ezek szerint a holland miniszterelnöknek sincs feltétlen reális képe Magyarországról. De nekünk, vagy, ne, igen, hát jó, hát nem feltétlen. Mit jelent a reális kép? Van egy hát ról, az, ugye a navracs is van, nem egy sötétbőrű nő. Úgy. Ezt szerintem tudja. <gül> ha tudja, hogy én ki vagyok. Azt értem, de Magyarországról én... nincs olyan reális kép, hogy egyébként a Junckernek nem mondja azt, hogy építsetek be olyan gátakat, amely egyébként az én állampolgáraimat de meg fogja majd de de az, hogy ő, ő nem, a holland miniszterelnök nem Magyarországgal foglalkozik speciálisan. Én ezt értem, hanem mindazokkal, ahol ilyen fehirben, hírek jönnek. Nálunk ez úgy néz ki, hogy kelet-nyugat. Egy spanyol számára ez úgy néz ki, hogy észak-dél. Jó, de azt kérdezem egy, egy, öntől, de hogy 60 60 fejezet, de vele, de de pillanat, ugyanez neki korábban az olaszokkal kapcsolatban mi nem jutott eszébe? Eszükbe, hogy ne jutott volna eszükbe? ha hogy jutott volna eszükbe? Óriási balék voltak. 70-es években, hogy De az olaszok már jól ez a Hát nem, nem mondanám, vagy nem tudom, de ők minden esetre be, beleegyeznek bizonyos megoldási mechanizmusokban részt vesznek, az EU-lóziket, Hát a legutóbbi, hogy hát igen, igen, tehát ez egy evolúció nyilván. Egy holland miniszterelnök számára ez nem szükségszerűen magyar problémaként jelenik meg, vagy görög problémaként, hanem nettó befizető én ezt értem, de akkor azt kérdezem attól, mondjuk van itt öt pont, nem fogom felsorolni az időrövidségére való tekintete. Minek a fügvénye az, hogy például a hatóságok nyomozzanak a visszaélések és korrupció után és vonják felelősségre az elkövetőket, ez például egy ilyen követelmény? Tehát, hogy az például, hogy ez beépüljön a kohéziós alaprendszerében majd 2021-et követően, hogy legyen erre egy intézményrendszer, minek a fügvénye az, hogy ez végül is megvalósul vagy sem? Ezt, hát egyrészt jogilag annak a függvénye, hogy sikerül-e kidolgozni azt a jogszabálytervezetet, amiért majd részletezik, és jogilag is kezelhetővé teszi, mert ez, ez most csak egy irány, vagy egy elv, tehát ami euh, politikailag pedig annak a függvénye, hogy a tagállamok egyet fognak ebben érteni, és euh, azt mondják, hogy rendben ez így van. Mint ahogy az én ismereteim szerint senki sem zárkózott el, tehát a magyar miniszterelnök is azt mondta, hogy... Euh, tárgyal ezek a feltételekére. Nyilván, ezek fognak még alakulni. Én a legfontosabb egyébként azt tartom, hogy bekerült az is, hogy az Európai Bíróság ítéleteinek a végrehajtásának az elmaradása szintén ilyen lehet, mert itt például Olaszország már vagy Görögország első számú gyanúsítra. Sőt, Németország is ott van, olvasta igen. Tehát, hogy ez így Ez egy nagyon fontos. Szerintem ez egy nagyon fontos elfű dolog hogy, hogy nem, Tehát ez bizonyítja azt, hogy nem arról van szó, hogy Magyarország és Lengyelország rossz fiúk, nem is beszélve Bulgáriáról és Romániáról, hanem arról van szó, hogy próbál a bizottság olyan elveket meghatározni, amely valóban biztosíték, hogy jelent arra, hogy ezek a pénzek, ezek jogilag legalábbis Jó, akkor, jól akkor, akkor ma utoljára még arra válaszoljon, hogy és mi az, hogy az elfogadásról a tanács fordított, minősített többségi szavazással dönt? Ez azt jelenti, hogy ahhoz kell minősített többség, hogy megakadályozzák az elfogadását. Uh -huh. Ez egy nehezített elutasításom. Ennek meddig kellene megszületnie? Hát ugye 21. 21 január 1-én lép hatályba a következő 7 éves költséget is. De elvileg valamikor 19-20 folyamán, de ez 2019. Első fele az gyakorlatilag az európai parlamenti választásokkal fog eltelni, a második fele az könnyen lehet, hogy az új bizottság megalakulásával, tehát valahogy vagy most a második fél évben, vagy a 19-ben ez egy nehézkes jogalkotási folyamat. Olyan nincs, hogy neki fussanak egy választásnak anélkül, hogy ez meg lenne, vagy olyan is van? De lehet, lehet, lehet. Ezt elfogadhatja, tehát az lehet, ez akár 20-ban is el lehet fogadni, hiszen a tárgyalások során azért végig ismertek a kezdetek. Nem derült, hogy a világ csak azt lesz, hogyha ezt Hát, ha most nekem ebből le kéne ugye a lányom abban a lag, aztán érettségizik. Gratulálok, Feké. Még előbb várjuk ki a De végét. Igen. Magát az, hogy eljutottunk ide mindenféleképpen. <síns> Nagyon, tehát én, én, én gyakorlatilag azt érzem, mint hogy egy ilyen végtelen mennyiségű liszt öm lenne rám egy ajtó mögül, és csak azt nézem, hogy én ebből ki tudnám e magamat ásni. De ez lehet, hogy a mai hangulatommal is összefüggésben van. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást jövő héten. Köszönöm szépen, igen, jövő hétem. Viszonthálásról Viszont önnek is Navracs és Tibor hallották! A műsort az jugló támogatja. kicsöng. Egyelőre ez a maximum. Hát ez most nem jött össze. Küldtem egy hahót. A műsort az uglói önkormányzat támogatta. Azért raktam ezt a szignált, hogyha önök akarnak telefonálni, akkor ám tegyék, szívesen beszélgetek önökkel. Várom, hogy a karácsony előkerüljön. Késtem négy percet, de nem hiszem, hogy ez állna. A hátterében annak, hogy nem vette föl. 0614890999 és 0636771161 Nekem számtalan dolgol jár a fejem, azt most nem biztos, hogy megosztanám önökkel, nem biztos, hogy szerencsés lenne, de ha önök felhívnak, akkor talán egyszerű lesz beszélgetni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Bocsar! Jó reggelt! Tegnap a Hüpában értem át, és ezt akartam megosztani önnel, Bobi meg Ferinc. Második sor középről életem egyik álma valósult meg. Hát ez a gyerekeim a... hallották, a... látták őt. Igen, ez azért nagyon érdekes, mert az első fél óra, első tíz percében elmondtam, hogy én még ilyen borzalmas koncerten nem voltam mint tegnap. Én nekem nagyon-nagyon tettek, nagyon örültem neki, <laughs> teljesen mást láttunk ezeket. Nem, én, a, én megmondom önnek egy mondatban, egy bővített mondatban. Én láttam már Bobby McFerrin koncerten, is a a, abban is volt némi szemfényvesztés, de ez a mostani Bobby McFerrin, ez valójában egy idős ember szimpat képtelenségének volt egy nagyon fura bizonyítéka egy zenei köntösbe egy álzenei köntösbe álcázott nyabajakorság amelyben gyakorlatilag egy jobb énekarral ezt meg lehet tenni, amelynek a zenei vonulata, a zeneisége a kreativitás ezek egymásra teljesen független dolgok azok alulmúlták a legalacsonyabb elvárásomat is. de ön ezek szerint ezt az egészet másképp érte meg én, én úgy éreztem, mintha paradicsomban lennék. Tehát sugárzó boldog embereket láttam a színpadon, hasonlót éreztem a közönségben magam is. Kiszúrtam a gyerekeimnek az tanárát, aki a kórusnak a tagja volt. Szóval nekünk ez egy nagy... Jó, hogy egyébként akik ott voltak fönt, ők igen. mind meghívott magyar előadók voltak? Igen, igen, igen, igen. A, az urak közül, akik ott énekeltek a kórusban, a, az egyikük a Timre gimnáziumnak az ének tanára. És végül, azt egyébként ön tudja, hogy mi alapján, vagy hogyan választották? Nem, nem, nem, most írtam neki e-mailt, majd várom vissza a választ. Arra kérem, hogyha netán szóba állna velem, akkor legyen szíves igen? összehúzni vele. Le, le, le, bocsánat, nem értettem, legyen szíves is. Összehozni vele, egy telefonszámmal, belét, hogy akkor elkérném az önét is. Jó, rendben így legyen. De ha nem akar velem beszélni, nem fog megsértődni. Semmiben nem <gül> szeretném az ön műélvezeti élményét csökkenteni. Ennyi különböző befogadással. Köszönöm szépen, de akkor a dörö.fi alajanos kukatgymail.com-ra azt nem mondom, hogyha nem adja meg, akkor az küldje de ha netán sikerülne, még abban is szívesen hogy lennék, hogy hármasban beszélgessünk. Próbálkozzon. <gül> Jó? jó, jó. Most írtam neki e és nagyon-nagyon szerintem neki. E, jó, elköszönnék, hogy közben előkerült a karácsony. Köszönöm szépen. Viszont, hallás. Viszont hallásra. Viszont hallás. A műsort a Zublói Önkormányzat támogatja. Merre jártál? Jó reggelt. Oké. Okay. <gül> Jó, lehet? Hol tartasz a gyászmunkában, nem gyászmunkában, akármiben? Azt is megkérdezem, tőled, hogy én ezt miért kérdezem. Egyrészt majd szeretnék vele az elkövetkezendő két hétben valamikor találkozni, amikor ügyes bajos dolgainkról beleért vagy nyáron szeretnék beszélni, de egy itt nem említett rádióban, mert korábban mindig nevesítettem, de ez nem, ez nem személyre szól. Um, van egy nagyon furcsa gyászmunka, és mindjárt fogom mondani, hogy nekem azzal mi a legnagyobb bajom. Ahol különböző emberekkel arról beszélgetnek, vagy beszélgetnének, hogy mi az, amit egyébként rosszul csináltak, ami ugye eleve mutatja a rádiónak, vagy annak a műsornak a konkrét irányoltságát, amely egyébként nem ennek a hatalmi csoportosulásnak a győzelméért hajtott és a kialakult helyzettel ezt megelőzően is most sem tud mit kezdeni, ez már az én értelmezésem, ezzel természetesen nem kell tudni egyetérteni. Miközben egyébként a tevékenységét, a saját maga tevékenységében nem gondol kritizálni való, tehát azt elfogadja, közben a különböző pártoknak a tevékenységével kapcsolatban olyan önkritikát vár el, ami önkritika saját magával szemben, egy tízes skálán egyesre sem valósul meg, és ezt például most találtam, amikor elkezdtem neked mondani, még egyáltalán nem volt a fejemben. Ebben az első megszólaló, szólaló, egy Karácsony Gergely nevű ember volt, aki nagyon kedvesen elbeszélgetett ezzel az úrral, de olyan spontán módon, ami, ami látható módon semmiféle, tehát a boka magasságig jutott el, mert, mert valahogy úgy csak válaszolni kellett a kérdésekre, majd a második napon béletlen úgy adódott, hogy egymás követő alkalmakkal hallgattam ezt a rádiót, vasaltam egyébként, ha nem vagyok, ilyen tevékenységben ilyen rádiuműsorokat nem hallgatok, valószínűleg magam is se hallgatnám, Kiderült, hogy senki nem akar ezzel a műsorral beszélgetni, de aztán Juhász Péterrel beszélgetett ez a műsornak ez az embere, aki egyébként egy tízes skálán nagyjából kilencesre mondta el ugyanazt, amit előző nap Kálmán Olgának elmondott, semmilyen újdonság nem volt benne. Kiderült, hogy az LMP kérdéseket várt, hogy úgy tegyék fel arra, aztán nem is válaszolt Molnár Gyula. nem akart ezzel a rádioműsorral beszélgetni, az egész valami olyan nevetséges volt, hogy hihetetlen, és ugye az, hogy is összevakarták Jóhász Pétert, aki eleget a feladattak, a abban az értelmében, hogy beszélgettek, ment az idő, ha én azt gondolom, hogy van olyan, hogy gyászmunka, akkor az tízes skálán kettes volt, de ez természetesen az én megítélés, amikor a veled folytatott beszélgetés is az volt. Ugyanakkor olyan, mintha ettől nem lehetne eltekinteni. Tehát én nem várok most tőled egészen mást, hiszen ahhoz egy rendes mély interjút kéne készíteni, ez egy másik kérdés, hogy ahhoz volna kedved, idő biztos, hogy nincs. Ezért kérdezem, hogy hogy vagy elnézést ezért a kurva hosszú felvezetésért. E, valóban egy kicsit furcsa beszélgetés volt ez, ami, amire utalsz, de szerintem ennek van, van, van helye, az talán, hogy, hogy egyszer egy kicsit inkerült állapotomban, egy internetes portál kérdezett meg egy útszai tüntetésen, hogy akkor kihozta össze a kétharmadot, és akkor én mondtam, hogy hát, hogy mi, mi közösen, például ti is. És ettől hát persze hát, nyilván utána hozzá kell tennem, hogy Persze ez csak vicc volt, mert ugye politikus újságírókat ne bántson, de az biztos egyébként, hogy, hogy szerintem az, hogy a, a magát demokratikusnak nevező ellenzék, vagy, vagy a Fidesztől balra lévő ellenzéknek az összes nyomorának nagyon fontos része az, hogy van egy egyre szűkülőbb nyilvánosság, amely gyakorlatilag ö, ma már elsősorban a terep megszólásainknak, és ennek a szűk nyilvánosságnak van egy olyan szempontrendszer, ami teljesen más, mint azoké az embereké, akiket meg kéne győzni ahhoz, hogy politikai változást legyen Magyarországon, és ez egy, ez egy lehetetlen hely. Szívesen. Tényleg, be. ez tényleg az, hogy most nem, nem, nem, nem, nem, nem, de nem, mert veled mert, mert pont más hogy beszélgetek. Nem, mint, nem, de én mint... értem, most nem csak amit mondasz, azt, arra mondom azt, hogy ez ennyire frappánsan nem tudtam volna kifejezni magam. Figyelek! Na, hát, ez, ez egy csapdahelyzet, helyzet, hogy, hogy ahová el tudunk jutni, ott, annak van egy speciális közönsége, és akkor úgy érezzük, hogy akkor jól elmondtuk a dolgokat, mert elmondtuk az a meg a hír tévén, mint nyilvánvaló, hogy körülbelül az a néhány ember, aki ezeket a műsorokat nézi, az nem kell fősebben győzködni, úgyhogy ebben, tehát erről nem ezek a médiumok tehetnek, tehát nem a nem a nem a. Nem Aronai jegon vagy a, vagy a Kármán Olga, vagy éppen a Bolgár György a felelős ezért helyzetért, csak így mérzem, hogy ebben a mai furcsa paradoxon? Mennyire fog ez megismétlődni, rossz kérdés, de nem tudom jobban föltenni jövőre? Hát uh, nyilván ez, ez alapvetően... Imáron, ugye ez azon a területen, ami a te létezésedhez, sokkal közebb, közelebb álló terület, ugye hát az önkormányzati választásokról beszélem. Hát igen, feltűnő, hogy lesznek ilyenek, most én ezt mindig hozzáteszem, mert nekem, azért vannak komoly hogy Nyilván lesz a választás, hogy mire fog vonatkozni, azt nem tudjuk. Uh, hát nézd annyira tudom. egy pillanatra. azt kérdezem tőled, hogy e tekintetben olyan leszel, de nem voltál katona feltételező. Nem, ház, hát hogy így fogalmazom, nem, de ezt, nem. Mert, mert tudom, érteni, ugye a Honvédcsnél azt mondták, hogy az volt szabadságon, aki hazament belőle. És ez egy nagyon praktikus életszemület volt. ez annak aprópóján kérdezem, vagy annak analógiáján, hogy te akkor fogod elhinni, hogy ez ügyben nem lesz változás, amikor egyébként kiírják az önkormányzati választásokat? Nagyjából igen. Ugye itt egy, egy dolgot még tudni kell, ugye hogy egyrészt ugye van egy kétharmad, van egy, egy olyan kováltató szándék, és most ezt nem minősítem, ami az erős hatalomban hisz, vagy a központi hatalomban hisz. Én egyébként euh, tudok árnyaltan beszélni az elmúlt időszak euh, közgazgatási átalakulásairól olyan szempontból, hogy szerintem volt ami jó döntés volt, ami elkerült az önkormányzatoktól feladat. Sőt, magam ellen beszéljek, én még tudnék mondani azt, ami szerintem nem jó helyen van az önkormányzatoknál. A más kérdés, például az oktatás szerintem sokkal jobb helyen volt. Tehát összességében azért ő, inkább túltolták szerintem a centralizációt. Ha hozzájúlnának ehhez, miért nyúlnának hozzá? Hát. Euh, Nyilván több szempont lehet. Van egy hatalmi szempont, tehát ugye az, az, amiről nem a miniszterelnök dönt egy személyben, ott, ott, ott más döntést születhet, mint ami neki tetszik. És ha ma kicsit belemegyünk a politizálásba, szó szóval az a kormány névsor, ami, amit meghirdettek, az teljesen egyértelműen mutatja, hogy még mindig lehet fokozni a, a hatalom koncentrációját. Tehát amikor egy miniszterelnök politikai beányozottság nélküli, most nevezzük úgy szakértőket emel, nagyon fontos kormányzati pozícióba, az soha nem arról szól, már most bocsánat, hogy ilyen cinikusnak tűnök, hogy akkor megbecsüljük a szakértelmet, és mondjuk az emberi erőforrás minisztere ez egy kicsit, hogy mondjam, dagányos képzeletű onkológus professzor lesz, hanem arról szól, hogy nyilván a miniszterelnök még inkább a saját hatalmát akarja, a saját befolyását akarja erősíteni a saját kormányán belül, és ehhez ez olyan embereket keres miniszterként, akiknek nincsen politikai eh, beányozottsága annak érdekében, hogy a saját... Mondanál olyan példát a múltból, az előző ciklusból, ahol a, aminek kapcsán erről már multidőben is egy tízeskálán kilencesre visszaigazoltan tudsz beszélni? Azért nem tudok, mert ehhez hasonló példa nem volt soha. Balog Zoltán? Hát figyelj, ha szóval bárki bármit mond, Balog Zoltán vagy Lázár János, ezek politikai értelemben e, valakik. Én tudom, hogy én, mint másol, én még csak azt se gondolom, hogy. hogy, hogy az ő Jó, akkor is Nyakustán is szab, után szabadon az a névsor, amely így állt össze most, az igen. e tekintetben új novum? Szerintem abszolút. Tehát most Jó, és benne? azért kérdezem tőled, mert tegnap beszélgettem valakivel, amit nem idézhetek föl. Üh, számtalanokból. De az egy tízes skálán tízesen megerősíti azt, amiről te beszélsz, nem csak a tekintetben, hogy ez egyébként később milyen irányítást tesz lehetővé, hanem hogy magukban a kiválasztottakban is milyen zavart idéz elő hozzátéve, hogy maguk a kiválasztottak sem tudják feltételni, hogy milyen módon váltak kiválasztottakká. Hát ugye a kedvenc példa, mert ugye Gulyás Gergely, aki átveszi a legnagyobb portfóliót a kormányon belül, Lázár János utódja lesz bizonyos szempontból nem, mert ugye egy kisebb portfóliót kap, ő néhány héttel ezelőtt arra a kérdésre, hogy a pozíciót, azt mondta, hogy remélem nem. Tehát most gondolj bele, hogy valakinek a nyakába vágnak egy ilyen minisztériumot, akinek egyébként láthatóan ehhez a végadta világon semmi kedve nincs, az milyen hatalmi ellensúlyt fog képezni. És, és hogy mondjam, a hatalom az mindig, mindig oszlik, mert az a természetre, hogy, hogy a, aki pozíciót kap, annak, annak lesznek szempontja is. Most nem feltétlenül rossz vagy jó szempontok, hanem mások, mint a milyen miniszterelnökéde, de azt hiszem, hogy érted azt, hogy ezt nyilván egy, egy, egy Lázár János, akinek van egy párton belüli renoméja, meg egy ismertsége, meg nem tudom, ami nyilván sokat változott romot azóta, ő másféle kancellernak miniszter lett, mint a Gulyás Gergely, aki láthatóan nem nagyon kapart azért, hogy belőle miniszter legyen, vagy egy Balogh Zoltán, aki... aki akinek hát, szintén ozzá, egy hozzá, hogy ő a frakció vezetését se kapart. Abszolút, tehát, hogy uh, igen. Ugye nekem egy, ebbe... egy, egy, egy rendszeres beszélgető partnerem volt, talán meg is marad, kiderül, ő ezt permanensen elmondta. Igen, igen. igen. Hát e tekintetben folytatódik a felcsúti kisvasút. Hát... Uh... Igen, lehet, Csak így már van konkrét, konkrét emberekkel. Tehát ugye benned az, az iránt ébreszt kételyt, hogy egyébként, hogyha van egy központi akarat, akkor ez a kabinet képes-e ellenállni olyan szakmai kompetenciával, amivel egyébként a helyzetükből adódóan nem biztos, hogy rendelkeznek. Igen, és ez szerintem e, e, eredményezhet egy. egy egy rosszabb kormányzati teljesítmény, és egyébként összességében eredményedhet a politikai, a miniszterelnök számára is egy, egy, egy politikai kockázatot, hogy egyszerűen már a saját legszűkebb közvetében sincs senki, aki azt mondja, hogy hát, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy ez jó. És ez nem biztos, hogy neki ha használnál, de hát ez az ő problémája, én azért aggódom hát azon, hogy az, az, az ő, ő, ő problémája. Másrészt a tereményet. Hát most éppen inkább reménytelenségem mert... Én Ezt értem, de hosszú távon a reményet, hogy ez váltja be az ahhoz fűzött reményt, hogy a dolog végül is ne tudjon tovább folytatódni. Hát igen, igen. De ez hát lenne az állóga annak, hogyha a miniszterelnök úr fejében az van, hogy változtat az önkormányzati rendszeren, hogy igen. az akár bekövetkezzen kedden úgy, hogy hétfőn közben még az ellenkezőjét mondta? Hát én, én tartok és ugye azt ne felejtsük el, hogy, hogy van egy másik szempont, ugye, hogy öt 5 éves most az egy ciklus, és egybe, egy évre esik, bár nem egy időpontra, amit nehezen tudok érzelni, hogy miért nem egyszerre van, az európai parlamenti választás. Tehát itt lesz egy európai parlamenti választás májusban, egy év múlva májusban, amikor nyilván lesz egy ilyen már az önkormányi választás előtt, és ezért minden párt ezt a választást barami komolyan fogja venni, nem csak önmagáért, mert önmagában is egy fontos dolog, de hát önmagában azért nem a legfontosabb, amely egy párt van. De, mivel az választás előtt van négy hónapban, ezért az választási sikerességet nagyban befolyásolni fogja azt, hogy ott mi fog kilakulni. De most képzeld el azt a helyzetet, hogy a Fidesznek van van harmada, mert akkor is gondolom még lesz, hogyha nem történik semmi baj. És mondjuk van egy Európai Parlamenti Választás, ami alapján azt mondja, hogy fú, basszus, el fogom beszélteni az választást itt, meg itt, meg itt. Hát akkor, akkor már nem tudom, szóval... Én... Mert na, hogy na, azt prognosztizálod, na. hogy az uniós választás nem fogja hozni a parlamenti választások eredményét? Hát figyelj, ez egy év múlva van, és a politikában egy év azért sok. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy a Fidesz támogatottság, vagy az ellenzéki pártok. Most nekem tudnom lehet, kéne, de nem tudom. Az uniós választásokon való részvétel, egyáltalán az uniós választásoknak a szó jó értelmében vett, komolyan vétele a parlamenti választásokhoz képest annak van valamiféle számszerűsége, miközben nyilvánvalóan hogy nem annyiszor volt, mint parlamenti választos? Hát ugye ilyen 30 és 40 közötti részvételek szoktak lenni, tehát jóval kisebb részvétel mellett. megy, egy, ugye, tavaly egy évvel a parlament... ezzel választ... együtt lehet iránymutató? Hát persze, persze. A politikusok számára biztosan most lehet, hogy az embereket nem fogja orientálni, de a döntéshozókat igen. És hogyha egyik hogy mondjam, de miért feltételezed aduk, az, hogy a kormányzati működés májusig tud annyi negatívumot összehordani, hogy, a, hogy az uniós választások ne hasonló eredményt hozzanak, mint ami megszületett áprilisban? Én ez én csak a feltételezés. Fizános, csak ez, ez egy lehetőség. Egyébként négy évvel ezelőtti ciklust nézzük. A Fidesz nagyjából egy évvel a választás után mély volt, volt. A menekült krízis meg, megindulása előtt... Ö, nagyjából a választás után egy évvel a Fidesz támogatottság a Crestor úgy volt akkor, tüntetések voltak akkor, internetadó. Tehát a, a, a, volt már olyan, hogy a Fidesz szervezte. Jó, most kérdezheti most, hogy meg fogja ismételni magát a, a történelmet, ez egy tök hülyeség lenne. Nem jövő. Én, én ezt nem fogom szidálni, csak azt mondom, hogy benne van a pakliban az, hogy van egy relatíve elveszített ERP választás, azt nem tudom elképzelni, hogy ne a Fidesz nyerje meg azt is, most abban azért, hogy neki lesz elett több szavazata, de mondjuk budapesti térképre most ránézek, már akkor azt gondolom, hogy azért, ha Fidesz lennék, akkor erősen hegyezném a szeruzámat, hogy itt valamit csináljak az önkormányításággal a budapesti területen, nem akarok senkinek tanácsokat adni, de hát nyilván a hatalomnak ez a logikája, és hogyha ezt megerősíti az európai választás, akkor az még, még keringőre. Mindig, én nem akarom ezt nagyon zajkózni, meg nem szeretném, én, én pontosan azért beszélek erről, hogy a közvélemény érezze azt, hogy itt ennek van tétje, és amikor mondjuk utcai tüntetések vannak, akkor ott lehetne valami fókusza, mondjuk, mondjuk például azok kívül, hogy ott így jól ki... ki eh, É, é, élvezzük egymás társaságát, és úgy okay, érezzük, hogy. De Lehet, hogy. Akkor... Tudom, é, é, nem, a a, a, a, a többi tüntetni, nem. vagy a bíróságokért tüntetni, annak szerintem van értelme? Tökéletesen értem. Azt kérdezem tőled, még mindig visszamenve, és megragadom az alkalmat, és tőled kérdezem, bár megkérdezhettem volna másod is, Ez egy, egy nagyon delikált személy vagy. Valójában, amikor ezt az egész koordinált izémek, hogy a pártok rosszul viselkedtek, én ezt. Hadd kérdezzem meg, a magam módján tudok csak kérdezni. Miközben te ezzel kapcsolatban ugye két alapvető dolgot is mondtál. Ugye volt az előválasztás, volt a technikai kolóni, tehát sok mindenről beszéltél, tehhez értesz, vagy legalábbis hozzám képes biztosan. Azt kérdezem tőled, hogy én teljesen rosszul látom azt, hogyha miközben a sajtó, elsősorban a sajtó, az ellenzéki sajtó, egy tízes skálán tízesre kritizálja a pártokat, hogy ezt a visszaléptetést nem tették meg. Én azt teljesen rosszul érzékelem, hogy az egyébként átmenetleg vagy tartósan, és most nem pénzügyileg, az önfeladással lett volna azonos? Szerintem nem. Tehát én, én, én egyetértek azokkal, és én persze nagyon utáltam, hogy, a, hogy az én minisztereti kampányomnak is az utolsó hetei, azok jelentős mértékben az visszaléptetési... Jó, de azt árul el nekem, hogy a visszaléptetés után van egy parlamenti eredmény. Abban a parlamenti eredményben hol kapja meg a visszaléptető azt, amit egyébként megtett, miközben egyébként politikailag saját magát darabolja föl, vagy osztja meg ö, azzal, hogy neked ad ésszerűen egy győzelem érdekében, de hogy a, hol van az ő győzelmi kompenzációja azt követően, hogy maga a konstrukció működött? Hát ez a, ez a, ez a nagy helyzet, és ez ö, erről, ha őszintén akarok beszélni, akkor a saját érdekében nem beszélek, de talán most megtehetem még, mert most egy Én a második nyilvánosságnak más vagyok csak én egy lényeg... -tel. Nem, nem, nem, nem, nem, nem csak az, hanem... már érthető, amit kérdezek? Igen, abszolút. A, ugye volt egy utolsó körös koordináció még, amit egyébként én erőszakoltam ki. Tehát ugye ebben a műsorban is, amit idéztem, ott is elmondtam, hogy, hogy, hogy volt egy megelepodás az Együttel, illetve hogy visszaléptünk a belvárosban az LNP-javára. Tegnap olvasom a, a népszavában, egyébként nagyon érdekes, és tényleg én Siferandás tovább is egy nagyon fontos, és olyan figura, gondolom, akit érdemes követni. És ez egy elég jó interjú volt a népszavában sok szempontból igazságtalan, de azok szokásos dolgok. Egy ponton azonban nagyon föl paprikázott, akkor arról beszélt, hogy a csárdi Antal az ellentés jelölt, aki megijárta a belvárosi választókerületet, hogy ő milyen kiváló jelölt volt, mert olyan helyeken nyert, ahol más nem tudott volna nyerni. És azért verem a fejem a falba, mert hogyha egy másik jelölt induló ettől, pontosan ugyanazt a szavazatot kapta volna, minimális eltéréssel. Csak visszatérve a kérdésedre, tehát ugye ott volt egy. Megállapodás az Együttel, az Együtt visszalépett szinte mindenhol, és a, a DK és a MSZ párbeszéd visszalépett egy helyen a, a, az Együtt az jelölt javára, illetve mi visszaléptünk a belvárosban az LNP javára mindenféle alkú ö, ö, nélkül, tehát úgy ott, hogy mondjam, önként és dalolva. Most ebből a visszaléptetésből egyébként született három egyéni mandátum, ezzel is én így számolom, mert ezzel nyertem meg az Együtt csepelt, ezzel nyerte meg az NMP a belvárost, és ezzel nyerte meg az MSP Molnár Gyula a 11. kerületet, mert ott olyan kicsi volt a különbség, hogyha az együttjelölt nem lép vissza, akkor valószínűleg az a körzet nincs meg. Tehát magyarán. De a kunhalségeségem volt, nem? Tessék? ilyen volt. Nem, nem, a Kunhalmi már nyert volna akkor is, hogyha ez nincs. A kunhalmissi nem volt már a mert most már az együttesé indult. Most csak az utolsó, hogy vonatkozik. Most szeretném mondani, hogy ebből Ebből a csomagból, én erre azért a büszke, mert három mandátummal többet nyert az, uh -huh. az ellenzék, mint egyébként nyert volna, de a valósághoz hozzá tartozik, és ilyen szempontból érdemes ezt is tenni, hogy ebből az alkoból az lett nek lett három egyéni, két egyéni körzete, az mszp pedig lett egy. Uh -huh. A DK-nak meg egy se. Uh -huh. Tehát pont az a párt jutott plusz két mandátumhoz még a legvégén, aki egyébként betartott nagyon sok más területen, uh -huh. és, és én örülök annak, hogy az LNP-s visszalépett egy-két helyen, csak azok a visszalépések pont olyan helyen történtek, ahol nem volt helység. Mi a válaszod a kérdésemre? Az a válaszom a kérdésedre, hogy a politika az, az, az, az sajnos nem úgy működik, hogyha jó fej vagy, akkor kapod a jutifalatot. Ezt, hanem... ne, ne, ne, ez, ezt én értem. De azt kérdezem, hogy hol érkezik el az a kritikus pillanat, amikor olyan kicsivé válók, hogy már utána a klinikai halálból nem tudnak visszahozni, miközben egyébként az én magam önfeláldozásából adódóan maradtak fönn a többiek, vagy lettek nagyobbak? Vagy ez hát elvárható? Ő... Igen, ugye, ez... viszont azt is tudni kell egyébként, hogy egy kicsit igazságosabbak legyünk, hogy pont tegnap jelent meg egy elemdés az átlátszónk.hu-n, ami azt nézte, hogy milyen volt a pártok közötti átszavazás, és azt állapította meg, hogyha a szavazók nem lettek volna okosabbak, mint a pártok, és nem szavaztak volna hát nagyon nagy mértékben a, a listás szavazatokhoz képest az egyéni jelölteknél az esélyesebb jelöltre, akkor az ellenzék egy darab egyéni mandátumot szerzett volna, egyetlen egy darabot a 13. kerületben. Mindenhol máshol ez nem sikerült volna, hogy megvalósuljon. összességében 15 mandátumot, tehát gyakorlatilag majdnem a kétharmad lehetőségét vette el az a választók részéről a kormányzás szemben, hogy átszavaztak egyéni körzetekben esélyesebbnek gondolt jelöltekre, és ennek az átszavazásnak egyébként a fő és az MSZP párbecsébként volt, tehát ezért hozzá kell tenni az igazsághoz. Én ezt is értem, de valójában ez ebben a választási rendszerben átmenetileg aztán visszarendeződik a helyzet olyanná, amilyenné, bár azt se nagyon mond ennek ellent, egy, egy egy pseudó kétpárt rendszert hoz létre, amelyben van egy párt, aminek van neve, Fidesz-KDNP, a másik pártnak nincs neve, mert annak valójában az a neve, hogy nem Fidesz-KDNP. Teljesen igazad van, és azt kell látni, hogy uh, ha összehasonlítom a mostani eredményeket meg a négy évvel ezelőttieket, akkor ennek a kvázi a kialakulása a fejekben, a választók fejében már megtörtént, és szerintem ez a folyamat folytatódni fog, és éppen ezért én is arról beszé a választás másnapén arról beszéltem, hogy Magyarországon vagy egy párcrendszer lesz, ami most van, tehát egy domináns, egyébként a politológiában ezt leírták 50 évvel ezelőtt, tipizálva a különböző párcrendszereket, hogy van a domináns egy párcrendszer, amikor valójában több párcű verseny van, csak van egy párt aminek ami, ami mindig, mindig gyert. vagy pedig két párcrendszer lesz, ami alatt én nem azt értem, hogy egy másik párt, amit ugyanúgy lesz neki egy neve, egy logója, és mindenki majd arra szóval, aki tudást akar, az is lehet, hogy ez kialakul, az is lehet, hogy ez egy szövetség lesz, az is lehet, hogy ez egy, nem tudom, egy, egy svéd asztal lesz, nem tudom. De az, hogy hatalmi értelemben ebbe az irányba tol minket a rendszer, az. az Jó, az tök de a kérdés, ennek a, a, a résznek a záró kérdés akkor az az, hogy én azt jól láttam-e, vagy az majd a jövő zenéje, hogy azt követően, hogy ez bekövetkezik, azután ismét lehet osztódással szaporodni. Vagy akkor megmarad így. Hát ez egy nagy kérdés, ugye most ez a kényszer hozza létre, az a politikai környezet, amit a Fidesz kialakított, az a választási rendszerünkben élünk, de hogyha ez megváltozik, akkor, akkor a pártrendszer is meg fog változni. De valójában, ha én jól értem, akkor neked az MSZP-vel való együttműködésednek a kulcsmondata az, az, amiről az elmúlt pillanatokban beszéltem. A nem nagyobb mértékben, és azt gondolom egyébként, hogy éppen azért kell ezt a szövetséget tartani, mert hogy ki kell bővíteni, tehát én, én abban hiszek, hogy újabb szövetségeket kell kötni, mert különben egyszerűen teljesen versenyképetlenül válik az ellenzék ebben a politikai folyamatban. De akkor valójában akkor sem beszéltem teljesen baromságot, amikor azt mondtam, amikor a Fidesz nem szeretem a Duna áradásával egybevetni, hogy amikor a Duna árad, akkor az emberek küzdenek a folyó ellen, mert egyrészt van az áradás, és vannak az emberek, és az emberek ilyenkor nem tesznek különbséget a tekintetben egymás között, hogy kire -ki szavazott. Hát ne? Persze, De ez egy teljesen természetes. És akkor én nem áll. látom teljesen hülyeségnek azt, amikor az N egy televízióban viszonylag rendszeresen álltam volna Gáborral szemben, és ez nem tegnap volt, és ez nem idén volt, ez Igen. tavaly volt, és rendszeresen azt kérdeztem tőle, hogyha egyébként akkora ellentét van a Jobbik és a Fidesz között, mint amiről ő beszél, akkor miért nem fognak össze az ellenzéki pártok annak érdekében, hogy megváltoztassák a státuszkód, és erre mindig az volt a válasz, hogy erre a Jobbik önmagában képes. Na, hát ezt a mondatot röjön, és nem lehet elmondani. egyik párt esetében sem. És, és szerintem a szavazók nem is fogják elhinni. És ez egy szomorú tanulság, hogy amit én, és most bocsánat, most, most egy nagyon beképzelt mondat lesz, de amit én 2011-ben még a választási rendszer elfogadási előtt elmondtam, hogy ebben a rendszerben gyakorlatilag a full ellenzék együttműködés nélkül nem lehet nyerni, ezt én a választási rendszer elfogadása előtt már nagyjából próbogasztizáltam. Visszaigazolt vissza, vissza vissza az élet. Csak az hét, a... hét, igen. Jó, hét, csak hét hét az a kérdés, hogy az a, az a válasz, amit akkor nekem mondott volna Gábor, hogy arra, mikor lesz majd hasonló válasz a lakosságnak, hogy inkább leszek majd karácsonyista, semmit, hogy a Fidesz tartsam hatalomban, ezt nem tudom elképzelni, mert ilyen szituáció nem volt, mert valójában az átszavazás az egy mérhetetlenül uh, mesterkélt és mesterséges és bonyolultan megfogalmazott dolog, mert valójában arról volt szó, képes vagy önfelaldozó lenni? Nem vagy képes önfeláldozónak lenni? Mekkora a feladat számodra az, hogy változzon a státuszkó? Ha igen, legyél képes szavazni a jobbikra, az msp re a nem tudom kicsodára, és ott hirtelen előjöttek olyan szempontok, amelyeket egyébként egyenként meg lehet érteni, összességében aztán azt eredményezték, ami született hogy fennmaradt az az állapot, ami volt, sőt, egy kicsit még meg is erősödött. A kérdésem az, hogy szerinted, és a gyászmunka aztán e tekintetben még sehol se tart, de ezt ebben a formában az emberek meg fogják élni, és te megfelelő üzeletet fogsz nekik tudni mondani az ügyben, hogyha nem akarnak még egyszer gyászolni, akkor másféleképpen kell élniük? Um. Hát szerintem ezt a választófogadók értik. Tehát az, hogy ilyen mértékben volt átszavazás. az átszavazás maga egy rendkívül szofisztikált állampolgári hozzáállás. Ezt most őszintén mondom, van egy felemelés, ami azt mutatta ki, hogy tíz emberből négy nem is tudja, hogy két szavazata van. Tehát az emberek nem úgy szavaznak, szavaznak egy pártra. Erre, ar, am, arra, amarra. És az, hogy két pártra szavaznak, mert megosztják a szavazatokat, mert az esélyesebb jelölt, meg a nem tudom mi, az már ez, ez, ez számomra teljesen megdöbbentő állampolgári tudatosságot jelent. Ami mondom, ha nem lett volna, akkor, az el, akkor a Fidesznek most négy ötöde van. Tehát olyan brutálisan levett volna minket, mint vakapó harad. És ezt nem a pártok idézték elő, bár elkezdték már mondogatni, hogy akkor szabadonak az esélyes jelöltre, vagy nem tudom, mi volt erről egy vita. Valójában ezt inkább egy ilyen elúró jövő ö, ö, kezdeményezés révén értették meg az emberek. Viszont az, aki kimond azokban a tüntetéseken, amik voltak a parlamenti választás után, az érzi azt a nyomást, hogy ezek az ellenzéki táborok közötti falak ezek egyre inkább bomlanak le, és a végén az van, hogy ez a, ez a, ez a tömeg majd valamit ki fog szerintem készelíteni. és ez az jel én jelentkezni fog már májusban? Hát ugye az a vicces, hogy jövő májusban nem kell jelentkeznie, mert az Európai Parlamenti Választás az egy listás választás egy teljesen fair választási rendszerben ahol, ahol nincs szükség ebben az értelemben e, együttműködésre. Ami megint egy nagyon furcsa és rossz helyzet, mert ott ugye nincs szükség, de a, a, azt követünk, az követő önkormányzati választáson meg marhára, tehát ugye hogy ezt hogyan fogja az ellentét megoldani, ezt a, ezt a feladatot yeah. is, hát ezek a És ez a két időközi önkormányzati választás, ez mennyire terepe annak, amiről te beszélsz? Hát terepe lehet, ugye ez két olyan választás, ami, ami, ami reálisan megnyerhető, nyilván a nyolcadik kerület nehezebb, van a 15. kerület könnyebben, Uh, ott szerintem az ellenzék legalábbis a, a, a, a demokratikus része, a jobbik szerintem nem. Szerintem fog tudni közös a számogatni. Legalábbis én, én nagyon remélem. És akkor ott lesz egy próba. Arra, de akkor, hogy akkor... Egy utolsó kérdés, bár szívesen folytatnám, de e e ezt nem mondtad, ezt én kérdezem, de nem állítom. Tulajdonképpen 2018 arra bizonyíték, hogy a pártok legyőzték a népet? Mármint az ellenzéki pártok. Hát többé a szempontból, igen. Igen. És ezzel mennyire vannak tisztában a pártok? Hát nézd, én magam. Te nem vagy jó mondom, példa, hogy... mert saj sajnos te úgy tűnik, mindenki tisztában vagy vele. De a többiek, a többiek azért csak azt érzékelem, hogy magyarázzák a bizonyítványokat. Hát persze, persze nyilván én is magyarázom, mert mindenki magyarázza. Csak ez a, státu ez gondolom, a státuszkóhoz való ragaszkodás, vagy ez mi ez nem az Audi kulcs? Uh, hát, ez egy, nem az autikulcserét, nincsenek autik szól, azért nagyon... Azért, ez a, mihez való ragaszkodás? Hát a saját identitásunkhoz, a saját politikai lehetséges jövőnkhöz, de én szerintem ebben sokat fog változni, szerintem én. Sokat fog változni. Örülök, hogy beszéltünk. Mondjuk Zuglóról is szó volt a szónak abban az értelmében, hogy önkormányzat eltűnt tegnap előtt, vagy tegnap megszűnt a Gyarmat utca és a Mexikói úton lévő kötör. Már látod. Csak szólnod kell, és már is. Igen. Jó, figyelj, én elkezdek veled, illetőleg az órában levelezni Igen. az ügyben, hogy, hogy mikor tudnánk találkozni, és akkor kerek egy hét múlva. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Most két percet fújok, aztán felívom Bácskai Jánost, akitől mindjárt elnézést fogok kérni, hogy csúsztam. Ma kicsit ilyen világfájdalmas napon van. Például azt el nem tudják képzelni, hogy egy ilyen világfájdalmas napon egy kejfejjancsér, amit az ember nem enged ki a kezéből, az mennyire alkalmas arra, hogy az ember ne essen szét. Nem tudom, hogy érthető voltam-e. Most ezt elmagyarázhatnám, de akkor pontosan az ellent tennék, mint euh, amit szerettem volna. Óhaj, súhaj, panasz. egy és 063671161. Kriszt egyesemes. Yeah, ja, hát nem akkor nem. Sajnálom. Közben még ezt-azt megnézek, de csak zenét nem fog berakni erre a rövid időről. Egy visszajelzést már kaptam, köszönöm Gábor. Igen. Fordítva hogy a döglött hinta lovont, te görény. Hát vannak a megértésnek egészen furcsa hangjai. tudják tegnap, hogy mi volt este, hogy 10 óra felé, 10 óra után, ott a bakcsóvóportnál, amiért nem lehetett közlekedni. Tudom, előtte volt az a tűzoltóautós történet, ami maga a borzalom, de aztán kisebb is ott volt valami felforgás. Jó reggelt! Jó reggelt! Az iránt érdeklődném, hogy végleg megszűntek az akvárnyom este? Igen, hát végleg nem, de minden esetre október előtt biztos, hogy nem lesznek mert hát októbertől várható. Nem, én nem mondtam ilyet. Azt mondtam, hogy október. Előtt biztos, hogy nem Érde. lesznek. Érde. Köszönöm, minden jól. Viszont. Senki nem mondja meg, hogy mi volt a bakcsomopontnál? Ja, akkor feljövöm be, csinálj el, most, most fújta egyet. A műsort a Ferencváros jön. Jó reggelt! Elnézést a csúszásért. Vannak olyan napjaim is, ez ugye egy ilyen klasszikus kejfejancsi szituáció. Tegnap előtt. Tegnap délig teljesen jól voltam, és akkor valami úgy kiesett a kezemből, és én egyébként, mint egy ilyen kamasz, egyik pillanatban másikra a teljes létbiztonságomat el tudom veszteni. Nem anyagi értelemben, hanem úgy hirtelen egy ilyen kafkai szorongás tör rá, mint aki megszűnik. És akkor reggel felkelek négykor, szörnyen aludtam, elkezdem összegerebjézni azt, ami a beszélgető partnereimhez, vel való beszélgetésre szükség van, de azt kell, hogy önnek mondjam, aki ugye egy régi hallgató, bár talán annyira nem régi hallgató, mint amilyen régen a, a Navracsicsal beszélgetek, vagy van annyira régi? Hát, talán egy-másfél év után indult a műsort, tehát akkor igen. Tehát, hogy azt régi. kell, hogy tapasztaljam, hogyha egyébként képes vagyok minimálisan is túl tenni magamat a totális szétesettségemen, ami egyébként egy ilyen kamaszos. Tehát, hogy mi a helyem a világban, akkor azok a papírok, amelyeket kinyomtatok négy és hat között, és amelyek természetesen egyesülnek az előző nap négy és hat között kinyomtatott lapjaival és gondolataival, azokra semmi szükségem nincs, mert valójában azok a kérdések, amelyek bennem vannak, és amelyek az életemmel kapcsolatosak is foglalkoztattak, azok tökéletesen elegendőek ahhoz, hogy azokat a beszélgetéseket, amelyeket lebonyítok, legyen az Persányi Miklós, Navracsis Tibor, Karácsony Kelkeje vagy Bácska János, ebből a szempontból gancegá. Mindenki mást képvisel természetesen, de mindegyiküktől mást szeretnék megtudni az élettel kapcsolatban, ami egyébként átmenetileg arra is jót, ugye régen, 20 évvel ezelőtt arra volt, jó, hogy elfelejtsem a szerelmi bánatomat. Most éppen nincs szerelmi bánatom, most azt kell, hogy elfelejtsem azt a, azt a nyomasztó érzést, ami most a létezésemmel kapcsolatban, amit egyébként is el kell felejtenem, hiszen rövidesen ballagni fog a lányom, és nem én vagyok a főszereplő, de ami gyakorlatilag semmi másról nem szól, mint hogy megismerjem az életet. Az egyik ember zuglóval kapcsolatban mesél, a másik Ferencvárossal, a harmadik az állatokkal kapcsolatban, a negyedik az unió működésével kapcsolatban. Gyakorlatilag csupa olyan beszélgetés, ami az én hétköznapi létezésemet semmilyen mértékben nem befolyásolja, de mégis utána lesz egy olyan biztonságérzetem, amilyen biztonságérzetem előtte nem volt miközben a kettőnek semmilyen kapcsolódási pontja nincs. Biztos, hogy van. Először, hogy a lánya ez egy jelentős momentum az ő életébe és nyilván az is nyilván. Sajnálom, hogy a szüleim nem érték meg. Igen? Köszönöm szépen. Igen, igen, igen. Ez, ez nálunk is szempont volt, hogy, hogy milyen jó, hogy még élnek. De ez tényleg fontos dolog, és, és kedves gesztus az élet részéről, hogy ezt megadatik mindkét Generációnak, főleg, hogy közte van egy másik is. De a, a, a gondolatmenetére pedig azt lehet mondani, hogy a, hát a biztonságérzetéhez mi kell az elvégzett munka, öröme, vagy egyáltalán, hogy elvégződött a munka, nyerte belőle bármiféle új információt. Én nem csak ez ember, az én esetemben képes vagyok egy ilyen teljes önfeladásig vezető, tehát van olyan hangulatom, amikor reggel felébredek, és gyakorlatilag azt érzékelem, hogy egyszerűbb lenne megszűnni létezni, és maga a munka, ráadásul ugye abban a minimális hiszemben, vagy hitben, hogy ez másokat érdekel, hát ugye egyébként meglehetősen őző tevékenység belebeszél egy mikrofonba, és egyébként senki nem hallgatja, de mondjuk az elmúlt időben nem így volt. Az, hogy ez visszaadja az embernek azt a létezését, vagy a létezéshez való minimális kedvét, ami egyébként van, beleértve, hogy itt volt ez a tegnapi Bobby koncert, és már is ott vagyunk Ferencvárosban, ami szerintem egészen borzalmas volt. Tehát van egy viszonylag idős ember, aki már szerintem nem akar semmit a világtól, de nem tudja abba hagyni, és van bockó Zsolt, aki nekem törös hallgatom, nem véletlenül tudom a nevét, aki ott ül a második sorban, egészen mást él meg, mint amit én, és kiderül, ugye maga a koncert teljesen nélkülözte a zenekart, voltak azt hiszem, hogy tizenketten voltak, azt összeszámoltam, a kórus két szólista volt, meg mellékszólista és a szerint 15-en voltak, és kiderül, most úgy tűnik, mintha az a 12 ember, akik a kórusban voltak, azok mind magyarok lettek volna, legalábbis egyet felismert a, a bockó, aki talán a gyerekének volt az énektanára, és már írt is neki, és kértem én őt arra, hogyha beszél vele, akkor adja meg az én telefonszámomat, is, hogy megtudjam, hogy ennek a koncertnek a szervezési körülményei milyen módon ö, alakultak. <gül> Nyilván más ö, életritmusban, életkorban ö, találkoznak ugye ezzel a koncerttal, és mást jelent. Nem feltétlenül azért én láttam a Mick Jaggert úgy, hogy azért. Nem úgy a befogadó. Nem, hát de, én a ezt értem, a de, de én ezt értem, de azt el akartam mondani, hogy a Mick Jaggert többször láttam, és én már láttam később úgy, hogy azért volt fenn a kórus a színpadon, hogy amikor neki már semmilyen ének hangja nem maradt a hangásás miatt, akkor ne lehessen érzékelni azt, hogy ő valójában már csak futni tud. De ett, ettől független lehet nagy élmény, mert van, aki futni, tehát van, aki elég, elég az, hogy látja a migdzseged futni, nem is kell, hogy énekeljen, és erre se lehet mit mondani. Azt árulja el nekem, polgármester úr, hogy az a zűrzavar, ami ott, e, kerítésen belül, ez egy új zűrzavar, e, egy új novum zűrzavarban, ami ott van a művészete palotájánál, és a Nemzeti Színháznál abból majd milyen rend lesz egyszer? Kivágott fa, gépek garmadája, ott mi készül? Hát kaptam egy levelet, és hétfőn vagy kedden leülünk egyeztetni a műpától. Most uh, derültek ki olyan tulajdonviszonyok, hogy köztelett nem közterület, kinek a területe, ki engedi át a másikat, kinek a nézői mehetnek át ezen a területen. De hogyha az önkormányzati az a nagyon vékony kis sáv, ahol elvileg átmehetnek a közeledő nézők és vendégek, akkor miért nem szélesebb, ha egyébként szélesebbet engednek? Tehát most komoly egyeztetés lesz. De nem fővárosi a... terület? Nem tudok róla. Nagyon kis, többféle egy térképtel, színekkel különböztetik meg a, tulajdonos, a tulajdonosokat. Hát eléggé szivárványos a dolog, és különféle ábrákat lehet kirajdol, de ott hogy valami készül, ott ilyen daruk vannak, meg erőgépek, meg kivágott fa. Akkor a kivágott fa, legalábbis annak a az ami egészen borzasztó állapotban van, azt nem tudom, amit kivágta Remélem ki. Ezeket is meg, meg fogjuk tudni, mert hát kivágni De ott mi, mi készül. Mert ott egyébként nem úgy tűnik, mint a valami ösvényt, ahhoz ekkora gépek, ilyen olajfúrótornyok nem kellenek. Nem, Nem, nem, most ilyen pillanatban nem tudom. Jó, én, a... én egyébként nem gondolom, hogy önnek mindent kell tudnia, de minden esetben az ott egy új zűrzavar volt, hogy korábban nem tapasztaltam. Tehát figyeljen, azért um, ugye az, hogy az ember műsorat készít, azért az, ugye az abban is benne van. Szóval az ember egy férfi ember ugye 14 éven alajaknak nem való a műsor nem csak attól félhet egy e férfi ember mint én, hogy egyszer impotensé válik és a soha többet nem változik meg hanem ugye az én esetemben ez egy óriási kérdés hogy amikor az ember leül egy mikrofon mögé mennyi ideig tudja fenntartani a műsora iránti érdeklődés, ami persze némileg az ő személye iránti érdeklődés, de annyira nem vagyok exhibicionista, hogy ez csak az én személyem legyen. Tehát, amikor én önnel beszélgetek, akkor nem saját magamat nézem, bácskai János tükrében, hanem Ferencvárosról beszélgetek. És csak egyetlen látogatás a művészetek palotájában annyi élményt tud adni, hogy az ember sokat tud róla beszélni, abban a reményben, hogy egyébként az iránt érdeklődnek, és nem feltétlenül csak az ő korosztálya, mert az emberben, és ennek már nincs impotenciához, ugye az van benne, vagy másfelül lehet, hogy az ember más korosztályoknak is felkeltse az érdeklődését a saját gondolataival, mert egyébként az nem egy kizárólag a saját korosztályára jellemző gondolat is. Itt például azt tudom önnek mondani, hogy az a, tehát van valami vad kelet abban az egész környéken, miközben ott áll a műpa, és ott áll a, művő, a nemzeti múzom. Tehát ez egy fontos koncert lehetett, mert meg annyi nagy követ ment el erre a koncertre. Ezt tudja, hogy én honnan tudom? A zászlós autókból. Pontosan, el. és maga szerint a zászlós autók hol álltak? A betonplakson. nem a pincébe. De a betonplacnak milyen részén? Hát, maga azon a labirint össze körbe-körbe. Nem, ott fönt a művészeti palotájával szemben, ahova szerintem fölmenni se lehet. Ja, hát jó, ez az örökös probléma, hogy DT-s rendszámú, bár most már változott a de Csak azon rendszáma. gondolkodom, hogy én Norvégiában voltam nemrég, vagy nem de nem is az, hogy, hogy, hogy van valami, amit Magyarországon az emberek megengednek maguknak, miközben adott esetben Norvégiában, amikor otthon vannak, nem engedik meg beleértve, hogy a végszínháznak van az a gyönyörű felhajtója, ahova föl lehetett menni biztos. Lovaskocsival is meg föl lehet menni. Kedilek, mondja, kedilekkel nem biztos, mert az nem biztos, hogy be tud fordulni. De hogy nem alakítottak ki egy ilyen részt a művészete palotájánál, ez egy koncepció volt. Az, hogy ezt követően ki tudja, min áttörve gyepen, egyebeken fölmennek ilyen autók, hogy az apukám azt mondta, hogy a, guztusok, a gálájuk mennek ki. Uh -huh. És ott állnak a... És ez mind Ferencváros. Tehát csak várja már, hogy az a utolsó terület, ami kongresszusi központnak indult, aztán egyéb tervek is vannak, hogy végre elkezdődjön, és akkor érdemes lesz a, a közterületek végső kialakítását is megtenni. Jó, megkennie. azt kérdezem öntől, hogy ez a terület egyébként, ott lesz egy új kongresszusi központ, ugye az, amiről én beszélek... Hát jó, de akkor azt kérdezem, oké, rendben van, de az a köztes rész, ami a művészetek palotája és a Nemzeti Színház között van, de a kettes villamos vágánya irányába, az jelenleg egy beruházási terület? Beruházási terület, közteletek is vannak. Oda, oda mi van elképzelve? Oké, okay, de oda mi van elképzelve, ott mi lesz? Egy nagy épület, és az összes többi fennmaradó részen pedig közted lett. Tehát ugye a... ha nagyon sok terület nem marad, de akkor könnyen lehetséges, hogy ennek az izének az építéséhez szükséges gépek állnak már ott. Elképzelhető, csak én nem tudok róla, hogy... Én ezt ez értem, csak azt mondom, azért. hogy ezek olyan gépek, amelyek nem ilyen kertiásokra emlékeztetnek. Mm. Tehát nem ilyen főt. fogom tudni jövő péntekre, vagy amikor beszélünk. Ami szemben van a másik oldalon, most lekem valami helyre, az is számot kéne mondanom, de nem, nem tudom. Nem, nem, nem. A Vágóhíd. Az annak a rendezése, az kire megy, mire vár? Ott már a terveket is láttuk. A Vágóhíd tulajdonosa eladta egy befektetőnek végül, és a befektetőnek a, a, a terveinek a jóváhagyása folyik. És az a, majd befolyásolja az előtte lévő területet is, mert az maga a dzsumbuj. Hát, egy kivilágítatlan utcák, ö, ilyenkor autó, hát nem utcák, hanem egy viszonylag gyeng, gyengébb kivilágított rész, és egy ilyen zegzugos valami. Hát ez egy kutyafuttató, egy ilyen szuterén kutyafuttató, inkább így lehet. Egy kevés fényel valóban, és ilyen beton bunkerekkel, mint az a albán. És a sorsáról mit tudunk? Most mondtam el, ott mintegy 5-6 ezer lakás, illetve iroda fog felépülni a építési terveket, most hagyja jóvá a főváros. Mi is láttuk, voltunk egy ilyen egyeztetésen láttuk meglehetősen impozáns. És azt kérdezem öntő, mert tűnik. ahol én lakom, ha hazafelé megy, az ember a Sasadi út mellett lát, hát hogy hasonló méretű, azt nem tudom, de hihetetlen mennyiségű ház. Amikor ilyenre engedélyt kap az építető, abban benne van az, hogy az összes facilitást egyébként meg kell teremteni, mert ezt lehet látni, hogy garást építenek, de az például, hogy azon a környéken legyen X számú bölcsőde, iskola, AB, ahogy akarják, közvécé vagy ki tudja micsoda, ez van ilyen normatíva, vagy nincs? Van, hát ez nyilván a tervek elfogadásán ezeket végig kell bogarászni, illetve a megfelelő felelősöket ezt a törvényekből bogarásszák ki. Nem csak ott konkrétan rá. a sasadi út mellett ugye az embernek az, az jut az eszébe, hogy ugye ott van x számú facilitás, amit eddig igénybe lehetett venni. Nos, ha arra ráesztenek ennyi embert, belét, hogy már az utak jó. se bírják, akkor, akkor hát az, ott, ott, ott, ott nem létező élet van. Ezért kérdezem, hogy van-e olyan kötelezettség a beruházónak, vagy eleve benne van a tervben az kötelezettség okán, hogy hogy lesz más olyan áruház, csak nem lehet látni, mert az ugye bent van az építési területen, ahol én nem mehetek be, és ez így van rendjén, ami egyébként feloldja ezt a látszat, vagy valódi ellenmondást. Hát ez mind a kettő, de a terv elfogadása egyben azt jelenti, hogy az összes ilyenre gondoltak a felelősök, tehát az állam gondolt rá, hogy, hogy az állam képviselője gondolt arra, hogy legyen majd elég iskola, az önkormányzat még. De ugye most Ferencvárosban is így van, vagy így lesz? hát így verem ütem a fejüket a kollégáknak, hogy ha ott 8000, ez mikorra épül meg? hát olyan 5 3-5 év hmm. tehát hogyha tehát itt nem, 8000, nem Megjelenik, megjelenik 8000 lakás ez nagy uh, a 8000 lakásból valaki jósolja már meg, hogy abba hány gyerek jön, hány és milyen korú gyerek ugyanis az ódaépítés az óvodai ellátás az kizárólagosan önkormányzati feladat tehát a, a megjelenik mondjuk egy számot, 670 gyermek, akkor 670 gyermeknek nekem ódai uh -huh. szolgáltatást, ellátást kell biztosítani. Hát az, aki megmondja most, hogy a 8000 lakásban hány és milyen korú gyerek lesz, szóval körülbelül ilyen. És ez csak az óda, ami kötelező, a bölcsődé iránt is elég komoly érdeklődés van, és amit a szolgáltatás iránt, hiszen a szülők dolgozni szeretnének, már előbb, mint a, ahogy a gyerek három éves sok helyen. Tehát az is egy komoly feltétel, hogy kiépíti, épít-e, kiépít -e, vagy csak a magánbölcsödékre szorítkozunk, és stb. És, és hát az iskola, az pedig már, most már állami feladat, tehát jó, hogyha az állom is odafigyel, hogy hova járni a Ugye hát Régen arról beszéltek, hogy ugye egy gazdaság fejlettségét le lehet mérni abból, hogy az ember megérkezik egy nagyvárosba és a külterületen vagy belterületen, de inkább külterületen hány daru tud megszámolni. Hát ez most Budapesttel kapcsolatban pontosan emérhető daru erdők vannak. Így Ferencvárosban is teljes mértékben ez meglátszik a, az ingatlanárakban, meglátszik a munkaerőpiacon közmunkást már nem találni, hiszen bőven felszívja az építőipar a dolgozni vágyókat, tehát az biztos, hogy Budapesten teljes foglalkoztatás. Tékonszékház. Azok közül, akik dolgozni szeretnének. az, hogy a... Kérem? A, a, a stadion melletti Tékonszékház, az mikor lesz köz? Hát őszre lesz valamilyen alapota, és majd jövő május, azt hiszem, a, a hivatalos átadás. Mert ez szintén egy nagyon nagy építkezés, ott a, a környékén 4200-4300 új munkahely. A Bálrával régi... kapcsolatban van valami új hír, vagy csak régi hírek vannak? Várjuk a, a, az alakulásokat, tehát minisztériumok, egyebek, és hát remélhetőleg beszéltem az illetékes főpogámester helyettessel, hiszen ez fő, fővárosi. Tulajdon, és ő is tűkönül, hogy végre eldőjön a sorsa, mert ugye a népek most már lassan felismerik a hely nagyszerűségét, milyen klassz helyen van, és a szolgáltatások is már egészen jók, ami a ami a ételitarra gondolok, de egyéb Egyéb szolgáltatás az, hogyha be, be, belülre megy az ember, akkor az azért még elég hiányos. Tehát nincs kialakítva a, a profil, tehát nincs, nincs neki egy arca, egy jelleg. Talának mi kettőnk beszélgetése kapcsán telefonával, aki reménykedjünk. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Azt, Jó hogy reggelt. A út, azt mondta, hogy 4300 új munkahely telekom székház. Azt rosszul mondtam, tehát a fognak, aminek a, egy része új munkahelyre Igen. Én azt gondolom, hogy szerintem nulla új munkahely lesz, és nem akarok vitatkozni, a Telekomnál jelen leépítések vannak, és az egyéb Telekom székházakban oda bele fognak települni azok az emberek, akik megtart a Telekom. Ön nem ezt gondolja? Gondolni gondolhatunk bármit, meg fogom kérdezni a... a... Jó, jó, csak már 4300 baromi jól hangzott, de ez azt jelenti, hogy 4300 újabb bepedne fel a Telekom. Ezt majdnem magamtól is helyezítettem, csak a beszélgetés menete. Biztos, és hogy nem tudjuk új, meg fogom tudni, hogy gondol. ebből mennyi az új. Köszönöm. De én is köszönöm. Jó, tehát ha mondod, valójában valószínűleg úgy hangzik, hogy 4.300-an fognak ott dolgozni. Hát um, most én úgy értettem az újat, újonnan megjelenő, de ténylegesen azt mondtam, hogy új, ami abszolút férjelhető, tehát 4300 Na nagyon-nagyon újonnan... érdekes, hogy a törzshallgató az is, aki betelefonált, és azon gondolkodtam, hogy amit ő mond, azt én hova rakjam? Lehetett volna politikai propaganda a részemről, valóban. Igen, érdekes, nem ez nem az nem volt, mert igen, ugye igen. beszéltünk arról, hogy 8000 új lakás egyébként. Ehhez képest a tékom is odajön 4300 Na, és akkor itt jött az új, hát úgy új, hogy Ferencvárosban nézzel, most... áll, az új, igen, uh, valaki tök, igen. jelenik meg. Én is így, ha, én, én, ahogy a Karácsony Gergelyabban ja. beszélgetés számomra nagyon üdítő volt, az önne való beszélgetés is üdítő, csak másmányodom, szóval én április 8-án nem ilyen uh, eredményt szerettem volna, tudomásul vettem, hogy így döntött a nép, ráadásul én is részt vettem a nép döntésében, és tudomásul vettem azt, de egy dolog egy alapvetően másféleképpen alakult az életemben, mint a korábbi években, és ezt én magam se tudtam még megfejteni, bár most nem szeretnék ezen olyan hosszú ideig gondolkodni, de abból adódó, hogy a médiában vagyok, ez egy hihetetlen érdekes helyzet. Ugye én azt láttam azokban a csatornákban, amelyeket én nyomon követek, és amelyeket az emberek nyomon követnek, hogy ugye én ezt mindig a viccel érzékeltettem, hogy sör van, sör nincs, jó napot, jó napot, csak én a szombat, és akkor megnézzük, hogy sör van, sör van, jó napot, jó napot, mint ha semmi se változott volna. Tehát hallgattam ezeket a csatornákat, és április 9-én még értettem a műsorokat, 10-én még értettem, de amikor 15-én, 20-én, 25-én, 30-én, 35-én és 40-én is ugyanazokkal a műsorok voltak, mint amelyek voltak április 8-a akkor bennem az volt, hogy az ember, hogyha lefut egy maratont, akkor utána hagyj ősz, örül, hogyha az ötödik lett, akkor bosszankodik, hogy miért nem lett előbb, de van, aki egyszerűen csak hogy le tudott a távot futni. Jó reggelt! Jó reggelt! Elnézést, önnek telefonálni tetszett, nem tetszett észrevenni? Szóval ezt, ezt, ezt én nem gondoltam volna, tehát én a magam részéről elfáradtam, de fel is szabadultam. Felszabadultam a szónak abban az értelmében, hogy nem kell, hogy azok a problémák ugyanolyan mértékben foglalkoztassanak, mint április 8 előtt, amikor még nem futott le az ország velem együtt a maratont, és azt veszem észre, hogy van valamiféle késztetés, van valami elvárás, van valami fantommozgás, van valami kincszer tevékenység, van valami pótcselekvés, ami az embereknek egy részét, de a médiát mindenféleképpen arra veszi rá, mint hogyha semmi nem változott volna, mint ha április 7 -e lenne, vagy 8 a lenne, de még nem dőlt volna el semmi, és én döbbenten nézem az embereket, hogy hogy viselkednek. És nem hát tudom rajta magamat A Hát mondás, hogy a sport mindenre megtanít, hogy a becsülettel győzni, méltósággal veszíteni, nyilván most csak a bmc nézzük, hát ez a ki hogy győzött, mit győzött, hogy tudja elfogadni a veszteséget, vagy hogy nem, aztán hogy ennek mikor van vége. Én próbálom felelvíteni a 2002-es választások utáni hangulatot, hogy akkor mi volt, meddig tartott. Jön, nekem az első pszichológus jut az eszembe, Zoltán, aki azt mesélte, hogy valaki, aki képtelen volt elegedni a problémáját, annak valami olyan injekciót adtak a popsiába, amitől átmenetleg ott egy furunkulós képződött, ami aztán persze meggyógyult, ez pontosan így volt, nem emlékszem. De a dolognak az volt a lényeg, hogy elterelje a figyelmét arról, ami egyébként foglalkoztatta, amit nem tudott elereszteni, és egy másik put dolgot csináltak, hiszen ami egyébként ott keretkezett, azt a természet magától nem csinálta volna meg. És mire a természet begyógyította a popsiján lévő izét, Addigra az előző problémáját is elfelejtette. Na most ez a társadalom, mint hogy nem akarná elengedni, ezt az irritációját, ami egyébként zavarja, mintha egy. Ugye, én róla mindig azt mondták, annak idején pedig már réges-régen nem voltam kamasz, hogy szeretek szenvedni. De most nekem tisztára az az érzésem, mintha ennek az országnak lenne egy része, de az értelmiségnek mindenféleképpen, a liberálisnak feltétlenül, amely szeret szenvedni. Ők nyilvánvalóan nem így fogalmaznak, mert azt mondják, hogy ők nem szenvedni szeretnének. Én ezt annak látom, és amikor azt mondom, hogy én ebben a formában nem tudok viszonyulni, az ő problémájukhoz, akkor a legegyszerűbb módon, vagy azt mondják, hogy én Fidesz-kollaboráns vagyok, vagy azt mondják, hogy megbolondultam, de minden esetre nem kezelik azt a helyzetet, ami van. Én meg azt mondom, hogy én azt az irritációt, amit ők mesterségesen idéznek elő, mert az az irritáció, ami egyébként a természetet, természet idézi elő és betegség, az természetesen gyógyítani kell. Azt meg kell szüntetni, de amikor az ember azért irritálja magát, hogy ne hogy véletlen irritáció nélkül maradjon, hát én ezt ma már a mai fejemmel, miközben korábban voltam az ellenkezője, én ezt nem tudom támogatni. És azt látom, hogy ezzel kapcsolatban hírtv, ATV, klubradio tízes, kállán tízes igény van. Igen, hát a, nyilván a választási veresség, ha őrülük beszélünk. De az EHOTV-n is ez volt, tehát a győzelem. dolgozni. Hát igen, csak hogy. Na jó hát ha az e évén is Csak azt választ... mondom, csak az előző betelefonálással kapcsolatban mondom, hogy belelátni egy olyan dolgot, amit én nem láttam bele, és egyébként akkor azt lehet hogy persze, hogy nem láttad bele, hiszen neked együttműködésed van a bácskaival, te mindet elfogadsz. Én, aki nem kapok ezért pénzt, nem ezt mondom, nem azt mondom, hogy ezt mondta hallgató, csak azt mondom, hogy ennek is soha, tehát hogy olyan dolgokból maradnak ki az emberek, amire soha nem fognak rájönni. Egészen volt, csak én éreztem benne egy olyan stichet, az már az én bajom. De akkor menjük arrébb pár méterrel, a videótól ellen lesz az a meccs, ami eldöntő, hogy ki lesz a bajnok? Hát elvileg igen, gyakorlatilag még nem hiszem nem az utolsó forduló, de nyilván hat pontos meccs lévén, aki nyer, az... Az még az, lesz? Az, Szombaton lesz, most holnap. Már holnap. Igen. Holnap felcsutó lesz, és hát, ugye, jelenleg vezet a Fradi. A döntetlen is már jól hangzik. Ha győzne a Fradi, akkor szinte biztos, hogy bajnok, hogyha utána meccseken már nem veszít pontot. De hát látható, hogy a Fradi egy pontot, veszte, vagy két pontot vesztett a Paks ellen, csak a Paks megtette azt a szülességet, hogy a videót meg is verte. Hát, az egyből jött egy pont Megkeresem a tollamat, meg van. Ami a 18. kerületű önkormányzat támogatja. Az is támogathatta volna, de nem azt támogatta. Ne tegyél eleme, akkor együttes csak idő. Nem, nem, nem, azt, azt akarom megbeszélni. Nem Nagy... úgy, hanem Ugival, úgyis találkozom, majd megköszönöm neki. Jó, nagyon Pert szíves az újjum újjum története, újjum története kiállítás. Jön ő is. Az, az mikor lesz? Az majd, azt hiszem 15-e körül, de okay. addig még addig róla. beszélünk. Kis türelm, akkor egy szignál. A Műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. You're gonna have to have tone, you're have to have time, and you're gonna have to have space. And all... was not a small Japanese woman. 061489099 és 0636711. Hát egy 10 órára állapodtam meg a virágátvételben és a lufikátvételében. Um, kicsit magamhoz értem, most csak az a kérdés, hogy vajon a hallgatóimat milyen mértékben vesztettem el közben, akik persze azért elmentek dolgozni is. Nagyjából egy ilyen, hát egy negyed órát biztos, hogy tudok maradni, de talán 20 perc is tud lenni, ha egyébként igényt tartanak rám. Végül is összeállt szerintem a műsor, kinkeservesen, tehát nagyon komoly aggodalom volt bennem, de ezt nem nekem kell megállapítani. 061 489 és mindazzal kapcsolatban, ami elhangzott, vagy semmivel se kapcsolatban más fogalmam nincs. Én készítettem készítelni és hallgatni egyszerre nem lehet is reflektálni rá, ez így egyszeres sok. Figyelek. Szia Valogézet. Szerjünk arról, amit mondtam, hogy inkább hagyjuk. Nem, nem, nem. Nem. Hát én azt gondolom, hogy most a, amit te mondtál, abban van logika, Csak akkor nézzük meg, hogy, ez, az, hogy én gondoltam bele valamit, vagy te gondolod csak azt, valami, valami valamiért, hogy én bele gondoltam valamit. Jól beszélsz. Én azt mondtam, hogy némileg elvonatkoztattam attól a te személyettől, és azt mondtam, hogy én ebben látok olyan elemet, amit egyébként máshol is tapasztalok, tehát euh, én itt azért felezném. Mondom, van, ez a van. Értem, nem, nem, nem, nem, ez abszolút így van. A másik része, Mesternázi Attilában lesz a jövő héten egy találkozóm, amely egy látszat vagy nem látszat konfliktussal kapcsolatos, és amit az én műsorvezetésemmel okoztam, pontosabban mondva azzal, amit mondtam, és ő arra felhívta a figyelmemet, ennél mélyebben nem mennék bele. Aztán azt mondtam neki, hogy akkor ezt beszéljük meg, akkor ő írt egy ilyen vicces SMS-t, hogy hát én nekem nagyon jó a szám, és majd biztos ki fogom beszélni. És akkor mondtam neki, hogy ez annál komolyabb dolog, én erre szeretnék időpontot találni, eltelt némi idő, tehát ő akár azt is hihette volna, hogy én ezt meg akarom muszni, és a jövő héten megpróbálom elmagyarázni neki azt. Amit most neked akarok mondani, nem tudom megmondani. Ez az én tehetségem, vagy tehetségtelenségem. Tízeskálán tízesre tévedhetek. Nem, Húl, van erre igény. Tökéletesen nem. nem én most csak, én, most csak ben... ról, én most csak rólad beszélek. Giza. Én Ra magamra mondom. Van, van bennem is erre igény. Van, van benned egy olyan elégedetlenségi faktor, de nem a, a politikával kapcsolatban, a saját létezéseddel kapcsolatban, amit ugye mi már találkoztunk, beszélgettünk, olyan nagyon nem ismerjük egymást, de van személyes ismerettség, aminek én pontosan nem látom az okát, de azt látom, hogy benned van egy olyan keserűség faktor, amely időnként jobban, időnként kevésbé működik, és amely faktor nagyobb mértékben van benned, mint aminek én látom az okát, de nem tudom, hogy ezt mi irányítja. Hát nem látod az okát, ember igazán van. Én most egyébként, azt mondom, hogy ez tényleg nem a műsor tartozik, de el tudom mondani, hogy most ez miért van, és most azt, azt hiszem, hogy abban abba te is azt mert hogy azért ez valahol most jogos, de, de visszatérve a konkrétra, a polgármester úr mert hogy, hogy ő Mondta. Én csak annyit akartam mondani, ráadásul az ő szempontjából tökéletesen mondta, mert nyilván van 4300 új munkaerő megjelni az ő kerületében, aki, ipad, aki után ez a, meg, ez a cég iparüzési adót fog fizetni. Az ő szempontjából tökéletesen mondta, csak tényszerűen csak, csak gondoltam, hogy Én ezt nem Én tökéletesen, tökéletesen értem, és hogyha megengeded, és vagy iránta a bizalommal, akkor itt folytatódna a az de fél percig megkérdezném, hogy mi van veled, de ha nem akarsz válaszolni, akkor ja. nem. nem, nem. Hat egy négy nyolc kilenc nulla kilenc kilenc és nulla hat harminc hat hét hét egy egy hat egy. Senki? Ilyen érdekes az ember azt gondolni, hogy egy ilyen műsorról van mit beszélgetni, de azt is mondtam, tudom értetni, hogy egy ilyen műsor után nincs mire beszélgetni. Jó, Jó reggelt! Érdeklődnék, nem tudom, hogy volt egy ról, szó ról, róla, bocsánat hogy Lázár fölveszi a kapcsolatot ismét? Én tettem rá bátortalan kísérletet, ő nem került elő. A környezetében mindenkivel beszéltem, az égegy egyatta világán. Olyan munkatársának, akiről tudom, hogy naponta beszélve hagytam üzenetet. E, hogy aztán elő akar -e kerülni, vagy sem, nem tudom. Azzal tisztában kell, hogy legyen, és nekem is természetesen tisztában kell, hogy legyen, hogy le, kell, hogy legyek, hogy ezek valószínűleg nem a legjobb pillanatai Lázár János életének, tehát az, hogy ő egyébként felveszi -e velem ismét a kapcsolatot, arra nem a legjobb pillanat ez. Én mindent elkövettem annak érdekében, hogy érzékeltessem vele. Egy dolgot, tehát amit jól tudok önnek mondani, azt tudom mondani, hogy azt teljesen nyilvánvalóvá tettem, amit már korábban is nyilvánvalóvá tettem, de most eljött az ideje, hogy elmondjam, hogy nekem nincs rangkorságom, hogyha ő egy mezei paraszt a Fidesz életében, a szó átvét értelmében természetesen, akkor az én személyes érdeklődésem, az ő tevékenysége iránt semmiben nem változott. Várom a fejleményeket. Én is, őszintén, én is őszintén, de egy dolgot el kell, hogy önnek mondjak. Van még fél perce? Hogyne. Sok mindent mondtam ma, amit nem gondoltam át, és ami, amit közben őszintén gondoltam, nem biztos, hogy pontosan fejeztem ki magam. Maga ez a műsor... Ez nagyon sok szempontból az én létezésem meghatározó eleme, és pótcselekvés is. És ezt azért mondom, mert én nagyon sokáig bíztam abban, miközben hirdettem az ellenkezőjét, de titokban mégis bíztam abban, hogy ez a műsor közösséget, létező közösséget tud teremteni, mint amilyen egy osztály. Maradjunk. Tehát nem család, mint egy osztály. De ez nincs így. Tehát amikor az ember ilyen jellegű elvárásokat fogalmaz meg, akkor először is őszintének kell lennie, és azt kell nézni, hogy ő egyébként ezeknek a premisszáknak megfelele, és lehet, hogy lehetséges, hogy már ott hiba van. E, és ami pedig a partnereket illeti, de a partnerek között itt most meg kell, hogy álljak. Azt kell mondjam, hogy ön és a Lázár között nincs különbség mindkettejüket a műsorom által szereztem meg. Nem ismertük egymást, nem voltunk barátok, nem segített felfújni a kerekevet, amikor defektes voltam, ami ugye egy merőben más szituáció. Tehát, hogy ezek a kapcsolatok mennyire terhelhetőek, egyáltalán terhelhetőek-e ezzel óvatosan kell bánni. Oké. Okay. Nem tudom, mennyire Köszönöm. voltam érthető. É, abszolút. Vagy egyáltalán is érdekelte. Dehogy nem, hogy ne érdekelt volna. Hát, Három, már... onda... Három mondatot mond magáról? Ö, igen. 65 éves, azt csinálom, amit szeretek, én határozom meg, hogy mikor ébredek, mikor ö, mit csinálok, de ez, ez azért egy vállalkozástól is függ. Ami mivel foglalkozik? Van egy pékségen. Nagyon szépen, köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra. Köszönöm, és viszont hallásra. Nullehat egy, hét Senki? Elvagyok el ezt? Elmondhatom, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és hogyha nem az utolsó adás volt, akkor majd hétfőn. nulla, és egy. Idén nem lesz irodalmi Nobel-díj. az egy jó regget jó reggel kívánok fiú nagyon nagyon kellemes hét végét kívánok Viszont. ezen a héten is nagyon jók voltak a műszorok! igyekeztem köszönöm szépen Viszont! 061489099 és 083677161 először. 1 4 8 9 0 másodszor. Sajnálom, hogy felmondott Kulka János. egy és 0636771161 egy senki többet ha nem, hát nem dörö.fi gmail.com a mai műsor elkészítésében a Jóisten a Szerencse, a Civil Rádió csorbalaci. és itt tovább, nem feltétlenül ebben a sorrendben mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás ha nem ez volt az utolsó, akkor megmarad kísérletinek és hétfőn ismét találkozunk, most még hívhatnak de már nem sokáig Let's see,